Sziasztok! Ez itt a Click Play 62. adása. Én vagyok neurotik, és itt vannak a többiek. Michael, sziasztok! És sziasztok! És éppen azt beszéltük, hogy a 62. Az, az már olyan nagy szám, hogy <gül> már csak szandában lehet olyan sokáig elszámolni. Aj, ja, de most ezt muszáj volt meg. Ez muszáj van, volt, ez, ez muszáj. Ja. Hú, közben valaki beraszott a show egy nagy Ez a szar poénja, úgyhogy legyen rá büszke. Igen, <gül> Szerintem ez jó poén. Na, de kezdjük is az első hír, amit itt én írtam föl, ami annyira nem gaming, viszont, viszont egy érdekes hír. Ez pedig a Facebook Space elindult. Azt hiszem ez már nyílt béta, tehát már lehet használni is. Spaces. Spaces. Akkor pláne. Tehát egy Facebook Spaces. Ahol már látszik, hogy a Facebook mit szeretne csinálni ebből a VR dologból. Ez ugyanis egy ilyen Virtuális tér, ahol beszélgethetünk ismerőseinkkel, illetve az ő avatarukkal, ami elég érdekesen néz ki. Enkis hogy így? ilyen xbox avatarok nekem így jönnek? Igen, igen, igen, igen. Meg, hogy ez jó kérdés, hogy ez hogy fog kinézni a gyakorlatba, hogy hogy néz ki. Mert hogy ezeket valahogy meg kell csinálni, gondolom, ilyen, tehát így le kell őket modellezni. És hát, hogy te csináld meg magadnak, tudom összekattingatod, hogy így néznek ki, ahogy. Lesz. Hát, hogy nem fog beszkennelni téged egy, egy egy cucc, hogy akkor így néznek ki. Hát én, én nem tudom, egyelőre ez még nagyon így látszik, hogy a regcifőben van a dolog, amit itt mutogattak róla. De hát látszik, hogy a Facebook bírirenybe akarja elvinni ezt a VR dolgot, ha már beszálltak a, a bizniszbe. Hát nem hát feltétlenül gaming. Hát én most, most azt hogy hogy ki az, aki beszerez egy bivajerős gépet, ami ugye kell majd a, a szemüvekhez, és erre fogja használni. Tehát most én őszintén szólva nekem tök mindegy, hogy most egy avatarhoz írogatok Facebook üzenetet, vagy egy embernek a cseten. Tehát, hogy ezzel nem lesz több vagy kevesebb, legalábbis szerintem. Hogyha pedig így szeretnél élőbe beszélgetni, akkor menj ki egy rendezvényre, vagy menjetek el a haverokkal valahova, és akkor ott lehet beszélgetni mindenféle cusz nélkül. Hát igen, igen, igen, igen. Ez inkább egy ilyen plusz. Ha már megvan a cuccod, akkor kipróbál ezt is. Ja, mondjuk ez, ez tök jó, mint extra, csak hogyha mondjuk hmm. ezzel akarják promózni, ahhoz meg gyenge. Tehát, hogy hmm. ez most ezért senki nem fog, már avatarokat nézegethet a virtuális valóságba. Hát akkor e már agy? inkább találják ki a Facebook pornót, vagy nem tudom, és akkor <gül> már mindjárt előrébb vannak. Hát Nekem Facebook pornó mi, az nincs, de... Igen. Tudjátok, mi jutott erről eszembe? Emlékeztek Na. ti arra, hogy Second Life... Igen, De valami valami, valami rémlik, valami MMO-s Ez Ez még valami ős MMO volt annak idején, ami konkrétan olyan MMO volt, ahol emberek élték az életüket neten. Tehát volt igen. egy ugyanilyen kis avatárot, beszélhettél másokkal, vásárolhattál, csinálhattál dolgokat, mint egy életben, csak, és egy időben nagyon rá voltak erre kocskulva. Igen, és annak az MMO-nak egyébként az az egyik ilyen fő tulajdonsága, hogy ott nem árthattál másoknak benne. Tehát ott nem az volt, hogy gyaktad a másik avatarját, hanem most konkrétan csak így kreálni lehetett dolgokat. Tehát egy semmilyen... Jajaj. Jaj, ilyen dolgozni is lehetett, nem? Azt hiszem. Tehát, hogy lehetett akármilyen ja, munkád. konkrétin akkor... tudtál csinálni benne ruhákat, és ha valaki megvette azt a ruhát, abból te valamennyi pénzt visszakaptál. Tehát építettek erre működő dolgokat, tehát üzleti modellt. Szerintem ez mondjuk a mai napig megy ez a ez az MMO, nem? Hát, hát, én hát én hogy nem tudom. nincs tudom. Val valamikor tíz éve volt ez a csúcson. Ja, rá is keresek, hogy van -e még? Hát, Secondlife.com Valamit van? találtam, igen. Tehát én nem voltam benne biztos, úgyhogy ráolvastam egy kicsit, de, de igen, még ez megy. Hát ez végül is az MMO Sims majd, hogy nem. Olyasmi, igen. Csak annyi, hogy nincsen úgy igazán olyan dolgot, hogy éjség, meg szomjúság, meg, meg hüldés, hanem ott el vagy. Nekem meg tudjátok, mi jutott szembe? A Ready Player van című könyvben, ott is vannak ilyen, ilyen terek, amiket te hozol létre magadnak, úgymond. Nem tudom, olvastátok el ezt a könyvet. Nem még. Én még én sem sajnos. Hát ez egy olyan könyv, ami egy a jövőben játszódik, ahol ki van. Tehát kifejlesztettek egy ilyen rendszert, amit OASIS-nek hívnak, és mindenki ezen a rendszeren belül csinálja a dolgait virtuálisan. Tehát ezt. Úgy képzeljétek el, mintha az internet egyetlen egy szoftveren keresztül menne, ami egy ilyen virtuális valóság lenne. És mindenki szépen felsz, felteszi a kis Vizort, meg mit tudom én, az a, a kesztyűt, hogy teljesen így bele tudja magát vetíteni ebbe a világba. És így ez annyira durván elhar tehát, hogy elterjedt ott, hogy már, már az iskolába is. Tehát, hogy ilyen iskolákba járnak a, a, a diákok. Az hogy, hogy nem az van, hogy elmennek a suliba, hanem fölveszik a sisokot, és akkor ezen belül így elvannak. Meg a havárjaikkor is itt találkoznak, és akkor itt lehetett ilyen, tehát így összeraktál magadnak egy ilyen egy ilyen virtuális szobát úgymond, és így berendezted, ilyen mindenféle retró tuccokkal, meg filmekkel, hogy kazettákat így beraktad volna a polcra, tudod, hogy ott van a szobádban az összes ilyen, ilyen fájl, vagy én nem tudom. És akkor ott, ott lehetett így, így el lenni. Nekem, nekem teljesen ez a ez a könyv eszembe erről, erről a virtuális térről, hogy itt is berendezhetsz igazából magadnak. Jó, mondjuk annyit mutogattak a videókban, hogy beraktál egy 360 fokos képet, és akkor körbe tudtál forogni, és akkor így örülsz neki. És akkor ezt tudod nézegetni másokkal. De mondjuk ezt így tovább gondolják, akkor simán meg le ebből lehet ebből ezt csinálni. Csak jó, mondjuk ahhoz kellenek még eszközök. Tehát ez a virtuális kesztyű, meg ilyen baromságok, amivel tényleg úgy lehet dolgokat csinálni. De ott is ilyen avatarokat használtál kb. Tehát, hogy nem saját uh, ilyen játékba vetített másoddal játszhattál, bár uh, legtöbben olyat csináltak maguknak avatárt, aki hasonlított rájuk. Majd amikor a Facebook játékokat lehet majd így játszni. Vanvill ja, ja, ja. ez a vr be meg ilyenek. Hát figyelj simán! Innen már nincs messze arsa. Megfogják a virtuális kapanyálet, aztán nyomják neki. ja. ja. Meg így feltűnnek majd a reklámok, tudod, a virtuális térben, és így rádugranak. Ja, igen. Hát és majd azért... elnyomni az arcod. Sokan ettől félnek, de hát azért lássuk bele hát a Facebooknek tényleg ez a... Tehát ebből él tehát, hogy valahogy megcsinálja virtuális tért, oda neki bele kell tenni a paid promotion-eket. A reklámat, azt mindenki. Ja. Hát mondjuk lehet, hogy úgy csinálják, meg tudod, hogy így ott, ott van egy dekorációnak valahol egy ilyen kóla lerakva, <gül> csak úgy. Hát, ez csak nem így, szerintem belenyomják a <gül> azt, azt mondod, ilyen nagy tán... táblákon fog az arcodba ugrani? Igen, <gül> igen, igen. Minimum. Hát, azért az nagyon agresszív. Ne. Meg majd kicsit úgy képzelem el, mint a, nem tudom, láttátok-e a a most akartam mondani a Black Mirror-nak azt a részét, ami, amikor ilyen pénzt kell szerezni úgy, hogy közbe tekerik a, a szobabicikli szerűségeket, és úgy fejlesztenek áramot másoknak, és úgy tudnak pénzt szerezni, és például ott van olyan, hogy előfizetsz egy csatornára, vagy nem tudom, és bedobnak egy reklámot, akkor az a reklám az addig fog menni, amíg nem fizetsz és hogyha nincs pénzed, akkor nem az, hogy végignézed, hanem hogy még több reklám jön, és hogyha nem tudod elizélni, eltüntetni onnan, akkor azt fogod lesni végig a tévében. Vagy amit éppen használsz, úgyhogy... Az igen. Majd Ez én, az én, ezt, én ezt tudom elképzelni a Facebookon, hogy beletolják a pofádba, mondjuk nem azt mondom, hogy végtelenítve, de mondjuk ilyen két-három-négy perces reklámok, és hogyha mondjuk nem fizetsz, akkor megszívtad. Hát mondjuk a két-három-négy perces nem tartom valószínűleg, de ilyen, ilyen 20-30 másodperces reklámblokkokat simán. Hát, nem Akkor neveszel és nem használod ennyi. Tehát akkor mész játszani valamit vr be Tehát valami kell, amit az ember el kell behúzza. De most milyen érdekes, nem, úgy mondjuk például, ha játszani akarsz, nem tudom, VR-be, mondjuk azt mondják, hogy jaj, most project kárszozom, és akkor felveszem a VR-t, és akkor melletted meg ott ül a testőd, hogy én meg beszélek a haverokkal Facebookon, és fölveszi ő is, hogy ez nagyon milyen furcsa lesz. Mégis hát a videófonálás se terjedt annyira, mint azt gondolták. Szerintem ez is csak egy ilyen próbálgatás, aztán kiderül, hogy, hogy mennyire jön be. Jó, meg a videótelefonálás az egy kicsit más, mert hogyha mondjuk például távol vagy a családtól, akkor látod a másikat, ugye, de itt meg ezek csak avatárok. Tehát uh -huh. hogy azt még meg... adod, hogy látod. De azt viszont jó megcsinálták, hogy a, a szájmozgás az nagyjából úgy, úgy passzol, meg hogy vannak ilyen limusynek, tehát, hogy így tud vele mosolyogni még ilyen baromságokat csinálni a elég majd lesz ilyen előrendelői bónusz, plusz immersion kapsz. Ez milyen szorú, már, hogy az emberek már nem fognak összejárni, beszélgetni sem, hogy leüljenek, hanem egy ilyen virtuális térbe fognak majd. Hát a Facebook ez szerint. Ez hát annyira nem fog elnöjtödni. Degemmel ők ezt szeretnék. Én ezt annyira nem látom magam én. előtt. Tehát, hogy azt látom, hogy ők ezt akarják, de én annyira nem látom, hogy ez is lesz. Viszont, ha megnézzük a gamingbe, ezt tök jó lenne, hogy így, így összeülnek így az emberek, és egy virtuális térben nyitnak, és akkor így úgy gondolják, hogy akkor most játszunk valamit, tudod, és akkor itt kattintanak egyet, és akkor ott vannak VR-be valami, valami játékba. Tehát egy ilyen úgynevezett ilyen lobby vagy matchmaking szerintem tök jól össze lehetne hozni egy ilyennel. Jó, hogy egy ilyen alapszik, és akkor, össze összejön az ember, akkor pedig bekapcsolna Jó. a játék maga. Mondjuk ilyen VR játékot. Mégis lehet, hogy a Facebook is rá fogja ezt majd húzni valami ilyesmire, már értelme is volna. Igen. Meg hát ennyivel szerintem. mondom, ennyivel nem fogják szerintem eladni. Hát nem, nem. Jó, mondjuk ez még csak ilyen béta verzióban van. De még az jó pofa, meg tényleg tök jó, meg minden. Én, én nem érzek készítést arra, hogy én ezt valaha is használjam, legalábbis most egyelőre én ezt mondom. Ezt nem majd ki tudja, lehet, Jaj, hogy senki nem, ezért, senki nem ezért fog vr venni, az biztos. Az, az, az biztos. Igen, én pedig már elő is rendeltem ezért. Csak, csak ezért? <há> Á, most, most szólok, hogy nem. Senki nem ezért, hogyha te is mond le. Ráadásul most, aki VR-t akart venni, az úgyis nagyjából PSVR-t vett, úgyhogy... Amúgy, ja, tehát az, az most ugye beindult, hogy lenyomja ezeket. Igen, és most még annak sincs olyan nagyon nagy vagy hogy valakinek több konzola van, vagy megvan az összes szinte, mert az is elég nagy pénz, és akkor most, hogy meglegyen mindegyik VR-s is, mert ő ezt a funkciót is szeretné, meg azt is, meg azt is. Nem tudom, hogy a, a, mondjuk a playstation azok váltani fognak-e valaha... De most, de most miért lett a PSVR ennyire felkapott? Azért, mert nem kell hozzá ilyen a gép, hanem egy Playstation elég. vagy mert a Meg, vagy mert az, meg vannak tri... a működő játékok. A Resident Evil például? Például a Resident Evil vagy például volt a, annak a. Hú, most elfelejtettem. Mi volt az a horror játék, amiben döntéseket lehetett hozni? Until Dawn. Na, például Kaos. annak volt egy DLC-je, ami oké, okay, hogy ilyen sinál húzott egy kocsit és ja, egy de az is tök jól működött. Erről úgyhogy... beszéltünk korábban. Igen, ez igen. Annyira nem Until Dawn játék. Hát, de úgy, tehát, hogy maga kihasználta a PS-nek, a, a vr a lényegét, meg úgy tényleg az hát működőképes is volt. Igen. Több. Meg hát az végre nem egy 10 perces játék volt, mint az összes többi. Meg ugye ne a Resident Evil sem. Igen, mondjuk a Resident Evil az eléggé húzó szín. Meg hát az embernek már ott a cucc. Főleg band be már ilyen nem tudom, tehát konkrétan lehet, hogy annyira meg tudod venni a PS4 pro együtt a VR szemüveget, mint mondjuk az oculus magába, és akkor ott még nincsen géped. Úgyhogy... Hát, hát igen, ez mondjuk egy elég erős érve a PS4 VR mellett, vagy VR mellett. Ja, az tény, hogy PC-n a VR az egy kicsit drágább mulatság. Így van. Na jó, van, hát erre még sokat kell aludni, legalábbis remélem. De nem, jaj, nem annyit, mint az új kódra. Jaj, igen. És most mindenki oda van értem, mert most már be is jelentették hivatalosan, hogy a második világháború fog játszódni. Ú, és most neki... a héten fogják leleplezni amúgy. Igen, egy csomó minden tudott róla. Igen. Én is találtam igen. egy cikket, hogy nagyjából így minden tudunk. Tehát lesz benne Kóp, Lesz benne Normandia, parhaszállás. A igen. második világháború Normandia nélkül nincs. Amerikaiak igen. szerint meg főleg. Én ezt amúgy úgy képzelem, ezt az új kodot, hogy kot kettő helyszínek, így második, vagy a második világháborús helyszínek, bocs, most rosszul mondtam, a számon voltak ott kettő, mindegy, és Normandia meg minden, és akkor ugyanott ott a az Infinite Warfare-es ruhádban, meg az ilyen exoskeletonban, mert valahogy visszakerültél a módba, hogyha ha valami ilyen hülyeséget fognak kitalálni, hát komolyan mondom. Meg zombik lesz neki is. Meg zombik is, is. Lesz neki, jó, a náci Az biztos lesz, az biztos lesz. Jetpack kerül náci zombik. Igen, mondjuk a náci zombik az jó poén, de hogyha ilyen infinite warfare-es hülyeségeket kitalálnak, az borzalmas lesz. Igen, ja, mint mutkra, amit belinkeltem nektek, tudod, az a az a néger csájból, aki így először így örül, aztán így meglepődik. Azt ja, majd berakom a be azt a képet a, a... Tehát ez a jetpack használtak a második világháborúban kísérleti jelleggel, tehát lehet, hogy itt is ezt majd fel fog a kódba. <gül> de mondjuk tényleg végig, mert a betűfilnek is volt egy ilyen kiegészítője még annak idején, a Secret Weapons-ös, azt hiszem, talán az első betűfilthez, nem ehhez, ami most jelent meg, hanem a tényleg az elsőhöz, ahhoz volt egy ilyen kiegészítő. Látom, de tőle. amúgy én örülök, hogy visszamegyünk a múltba, mert én a jövőtől hányok, de én ezt már mondtam nektek. De most ezzel a az a baj, hogy oké, okay, hogy a Battlefield egy is sikeres lett, mert minden, de hát az egy unalmas játék azért így összességében, mert tehát kevés fegyver van benne. Jó, ja, ez a, a kódnál se volt baj. Meg kevés fegyver van benne? Tehát, hogy, nem, tehát a kódban mindig rengeteg tartalom van, ezt aláírhatjuk, még a legszarabb kodoknál is, tehát annyi kinyitható extra hülyeség, skin, meg mindenféle bizbass van, hogy, hogy komolyan mondom, nem tudom hány órát kellene beleülni, hogy mindent kinyissál, és ráadásul Ugye a Battlefield ott volt a pech, hogy az az első világháborúnál volt, ami tényleg egy... Hát ott még kevesebb a Ilyen szempontból a hálátlanabb téma, igen. És most, a, ha mondjuk most megcsinálják azt, hogy a, az új kódrendszerével, tehát ez a szintlépés, perkek nem is feltétlen kellenek, de oké, tegyenek bele, hogyha akarnak, meg, meg ilyen kioltható extrák, és közben mondjuk egy ilyen az első vagy a második kódra hajazó játékélmény lenne, akkor az szerintem tökre működne most. Hát nem mondjuk, én, én ezzel kapcsolatban vagyok bizakodó, hogy mekkora királyság lesz. Mondjuk a képek, amik kikerültek, szerintem bűronda. Ja. De mondjuk én elég... Képek is vannak kint belőle? A pár kép, három vagy négy darabig kikerült, és mondjuk elég rosszul van fotózva, úgyhogy nem lehet úgy sokat látni belőle, de például na, beteszem majd a show is is, beteszem nektek először. Tehát, hogy azért valamit látni, de, de nem az igazi. Na. Nem tudom, én amúgy egy igen. kicsit azért félek ettől, mert igazából második világháborús játékok terén szerintem már mindent ellőttek, amit lehetett. Igen, de régen. De régen, igen. Ez, ez, a... ez, ez, jogos, ez jogos, mert igazából egy olyan jó tíz, közel tíz éve nem jelent már meg normális második világháborús játék meg is, hogyha nézzük, akkor szinte majdnem mindenfajta, vagy ilyen játékfajta visszajön. Tehát például most ezek a, a régi pointerklikkek. klikkek. Tehát az is, azok azok is, is most mondjuk tényleg. Igen, tehát hogy régen mindent előttek belőle, hogy húgy veszitek, de most mégis előjönnek az újak, és, és már olyan régen volt, hogy már újdonság. Érjük, én egyébként tud, tudjátok, mi röhögök, hogy mindenki évről évről szítje akkor, hogy át ebben nem, semmi újítás nincs benne, tényleg semmi, és most, amikor tényleg kijön az a korábbi, biztos, hogy nem lesz semmi újítás, mert mindenki viszont mindenki jó olyan lelkes lesz, én <gül> ez, ez, Nem tudom, meglátjuk, meglátjuk én, mi lesz én kíváncsi leszek a leplezésre, hogy, hogy ez mi lesz, meg hogy lesz, de... Viszont a poszter, amit izét belinkeltem, tehát egy mekkora nyúlás már. Igen, igen, és amúgy nem is tudom a, a Valve egyik munkatársa. Twitteren osztott meg egy üzenetet, hogy a, a Day of, nem a Day of Defeat, mi volt az ő sorozatok? a, volt az a olyan kópos. A -nál. Igen, de volt egy másik is, az a kópos, meg amikor tudtál a parancsokat osztogatni mindenkinek. Most memogrik be, ilyen 2006-os, 7 es 8 as hát is ilyen, Brothers, Brothers in Arms. Azt ja, hát annak a plakátját linkeltem be. Ja, ja, ja, hogy ez azért, ja, jó, van, nem tudtam, mert ugye a második Ez a 2008-as brother's in Arms. És így konkrétan egymás mellettetek a két képet, és szintettük ugyanaz a kettő. Az is <gül> linkeltem be, mert amit tilinkeltetek a cikket, abban Izi, benne van a kodos. Igen, blakát. igen, igen. Én meg belinkeltem azt, amiről nyúlták. <gül> hát jó, hát jó, mondjuk a korúzati sose volt a. Az önálló gondolatok játéka, tehát. <gül> mondjuk egy... egy is ez a... gondolod ezt? <gül> Há, mondjuk ezt a náci zombis dolgot, ezt ez nem is hülyeséggel, eddig nem is gondoltam, ez simán tök jó. És mondjuk mondták, hogy lesz benn egy komoly sztori, komoly sztori persze, meg lesz benn egy kóp teljesen különböző küldetésekkel, akkor lehet, hogy ők erre gondoltak, hogy ez a zombis dolog lesz itt is. Csak mindenki azt gondolta a kópra, hogy majd a küldetéseket lehet végignyomni. Hát lehet, nem tudom. Az is lehet, hogy az, az úgy lesz. Vagy hát milyen ez... jó lenne, hogy lenne egy sandbox kód. Sandbox kód. Ez milyen jó lenne? Nem, nem ezt nem ki... tudom elképzelni. Nem. Miki, én nem tudom te mit szedsz, de én is kérek belőle. Fe, fejtsd hogy ezt hogy gondoltad már. Hogy lenne egy ilyen központi hába, vagy nem tudom, ahol lehetne ilyen küldedésekre elmenni, meg ott is lennének mindenféle felehető extrák, és és úgy működne, mint mondjuk a Patofex hogy ott látnád a többi játékost, és meg tudnád beszélni partiba, hogy onnan indulnál el is. Ez egy elég nagy terület lenne, ott lenne ilyen tréningszoba, meg megbeszélő központ, meg, meg nem tudom, és akkor ott is lehetne egy kicsit fejlődni. És úgy lehetne kimenni ilyen nagyobb lacokra. Hát tényleg csak valamit? Mondjuk akkor az lineáris szar, úgyhogy sose lesz ilyen. Hát nem tudom. Először cseréljék le a motort, könyörgöm, én csak ennyit kérek, hogy a, a kvék 3-as motort, vagy a 4 -e, nem is tudom melyik van alatta eredetileg, azt, azt cseréljék le, mert... Igen, most lehet előveszik a Code 2-es motort, és azt kezdik reszelgetni, hát mégis azon legközelebb hozzá, amit most ki akarnak adni. Én még nekem az jutott eszembe, ez még egy záró gondolatként gyorsan ide dobom, hogy mekkora poén lett volna, hogyha bejelentik, hogy az új kód, az a kód 4 remastered külön. <gül> és ennyi, meg van oldva. És mindenki örült volna amúgy. Igen. 60, 60. euróért. Ja. Persze. És hogyha 80 ér veszed, benne van az Infinite Warfare. Is. Meg Season pass Ja, igen, Season pass is. Meg minden. <gül> ja, hát én nem tudom. Ezt a tízet egyébként én nem is láttam. Szerintem... Semmi, De ez tudod. izé, ez... ez hivatalos? Nem ilyen. Nem tudom, azt én sem láttam eddig. De hogyha bevallik be lehet, hogy hivatalos. Azt tényleg tudom, semmi hogy... nincs benne. Hogy Kedden vagy Szerdán rántják le a leplettet, akkor mutatnak belőle valamit. Azt hiszem. Tényleg mekkora gáz már, hogy oké, okay, hogy nem is, most ezek a kiszivárgások, nem tudom, hogy mennyire kiszivárgások és mennyire tudatos, de hát ezt így utána bejelenteni egy eventen, minden, amit már láttunk, az mennyire gáz van. Mert... De van egy 3-4 amikor a BF fegyet bejelentették, volt egy 4 perces trélerük, és azt megnézték háromszor, és ennyi volt a bejelentés. Jaj, de... jaj, ez nagyon szörnyű volt. Hogy, ezt, hogy ezt a kódnál is el tudom van egy 2-3 perces tréler, leülnek, visszaszámlálás van, beaktíválják, elbeszélik, hogy milyen jó volt, és a végén megnézik még egy. És megnézik ezt, amit, amit most így ki tudod az ja, azért, igen, igen. Kis hullámverés így kijön, és minden mindenki örül meg, az itt lesz pantaszállás, de jó. Nem tudom, én azért nem tudok annyira lelkesedni. Hát egyelőre én se, de annak már, én már azért örülök egy kicsit, mert visszamentük a múlba tényleg, mert én amúgy is ezektől a jövős dolgoktól én, nekem Heroton van. De nem az volt a baj a kodokkal, hogy, hogy ja, jövőbe játszódtak, hanem igen. mert olyan volt, amilyen. Múltkor néztem, voltak akciózva a kodok, a Black Ops első része volt leakciózva 7 euróra, a Ghost meg 5-re. Hogy, hogy azért ők is érzik, hogy ez hol jobban? volt az? A steam volt az az akció? Nem, nem, nem valami, valami Instant Gaming, vagy Jó, CD kész hát ez... vagy valami ilyesmi oldalon, Jó, most tök hát az... Ilyen oldalon. De az is rövei baszos, hogy megnézed, a kód első része 20 euró Steam-en, a kód második része 20 euró Steam-en, és mindegyik olyan rohadrága még mindig, hogy az nem igaz, és milyen régi játékok. Hát nem a... értem, nem értem, miért nem, nem, nem o... hata, a kód első része az, ami 2003 4 Igen. És hogy ennyibe kerül és még mindig 20 euró. Hihetetlen basszus. Tehát hogy amikor van egy kódakció, kód mindig azt mondom, hogy jaj de jó, akkor meg fogom szerezni a, a, a kód négyet, mert az nekem nagy kedvencem volt régen. És, és basszus, megnézem, hogy le van árazva 75%-ra, és fél és, és vagy 7 euró, vagy őt, vagy valami ilyesmi. Hát egy basszus, ne idegesítsétek, már azt hittem, hogy 2 ér az enyém lesz. Uh -huh. nem, az Activision nem lesz nagyon szeret nagyon jó továkat. Hát igen. Jó, hát ez van. De amúgy vannak jó dolgok is ingyen cuccokkal, meg ilyenekkel, nem? Ahogy nézegetem. Még nincsenek, de lesznek. Igen, lesznek, lesznek a jövő héten. Vagy, vagy ha hétfőn kerül ki az adás, akkor a héten. <gül> a Heroes of the Stone ba Egy, hát nem, nem is tudom. Tehát én Heroes a nagyon podóldás. régóta nem. Igen, tehát jön egy frissítés. Igen, jön egy update, és ennek a keretén belül ilyen retek sok hőst így kiosztanak a, a népnek. Nem, meg érteni, így van amúgy. Ezt meg akarom kérdezni, hogy ez hogy van, hogy mondjuk én például tegyük el nulla játékot letöltöm, akkor ezeket be tudom hozni én is például. Persze, persze. persze, persze. Tehát hmm. ez most egy ilyen hype a frissítés körül, hogy bárki, aki belép a. Tehát április 26 elvileg a megjelenés, és május 22 között aki belép, az kap száz ilyen valódi pénzért megvehető ilyen, ilyen gyémántot, és az pont arra elég, hogy egy ilyen húsz hősös pakkot megvegyél. És akkor abba a pakba nem én döntöm el, hogy milyen hősök vannak, hanem ami nem, a pakban nem, nem, van. Nem, hanem hát uh -huh. vannak, ilyen, vannak ilyen hát ilyen összeállított pakkok, tehát van elvileg, ami az asszaszinokat nyomja, akkor vannak, és hát itt a felsorolásban ilyenek vannak, hogy asszaszin, flex, Support and Specialists, Tank and Bruisers, tehát ez a négy pak. És igazából ebből, ez mindegyik egy-egy saját játékstílushoz igazodik, és akkor kinek még színpi, azt megveheti. Ja, én azt hittem, hogy hősöket fogsz kapni, de nem, akkor ezek szerint hát végül is nem, így hanem ingén pénzt, és akármire költheted, tehát hát nem muszáj hősökre. Igen. Elvileg Aha. igen. Mert másra nem nagyon lehet, bár szkinekre esetleg, de, de elvileg így. Ezt így pontosan én sem tudtam, hogy hogy fog működni, de hogy be fogok lépni és megnézem, mert azért ez 20 hős azért az már nem olyan, nem olyan rossz stíl. Én amúgy mostanában így egy-egy meccset szoktam tolni Heroes of the storm úgyhogy várom. És mi van akkor, hogyha mondjuk megveszed egy pakot és olyan hős is van, ami már megvettél? Semmi. Így érte. Jaj, Pontosan. Tehát ez meg a... is já, já. Van akkor nem költöd el max, vagy nem tudom mondjuk jelenleg nem úgy működik, hogy ha megveszed akkor megkapod azt a, annak a hősnek az árát valami goldban, vagy valami nem tudom, jó, az túl nagy igaz legyen, ne jó. szerintem ilyet nem csinál az Activision Blizzard já, ja, tényleg, az előszíttuk őket, jó visszaszíttam, azt a visszűje kérdés örüljé, hogy kapsz valamit basszus, mindjárt nem, úgy még válogatsz mondjuk nagy bajba lehet akkor az a játék hogyha ilyen promócióval jönnek elő tényleg itt van egy rakat hős csak vele. Mi ez ennyire bajban van? Én nekem tök úgy van a, így a képzeletemben, hogy ez amúgy egy felkapott, felkapott játék, elsportos, meg minden hülyeség. Amúgy hát elég nagy van. játékos bázisa van. Tehát a Blizzardon is mindig mekkora versenyek vannak, és közvetítik Orrba szájba, azt is milyen sokan nézik. Akkor csak lehet az én látom az ember került ki. Ö, igen, mert amúgy ez a, ez a, a Blizzardnak a taktikája, az itt is működik. Tehát fajik egyszerű, sok mindenkihez eljut kicsi a gépigénye, elfut egy mikrosütőn is, úgyhogy ennyi. Mondjuk, hogyha én valaha dotával kezdenék, vagy dotával, mobával kezdenék, akkor szerintem lehet, hogy ez lenne, amit megpróbálnék. Mert igen, tehát ez, mert ez le van egyszerűsítve Igen. végletekig. Meg ez, ez gyorsan, tehát ez, ez nem olyan, hogy eleve nincs benne 200 plusz hős, hogy megtanuld mindegyiknek a Na, képességeit. Azért most már, elég sok van. De, oda, hogy még mindig nem olyan sok, mint a lóban vagy a dotában. Hát annyira még nem, de, de folyamatosan bővül. És ugye ízés nincs benne, tárgyhasználat, hogy megint megtanulj nem tudom hány tárgynak a, a dolgait, úgyhogy ja, ez még talán ilyen egyszerű tényleg. Ezért sok emberhez el is jut. Ezért csodálkozom, hogy hát mondjuk gondolom a frissítést promózzák, de amúgy mi lesz a frissítésben például? Hát előleg egész kegész, kezdve játékmechanika, motor, mindent frissítenek. <gül> Akkor megkapja a szorsz 2 <gül> <gül> Azt mondjátok, Hát én szerint, lesz. én nem tudom, <gül> én a mobákkal úgy vagyok, hogy, hogy egyet érdemes játszani, mert hogy azért van olyan mélységük a mobáknak, hogy, hogy így, tehát most az ember elkezd dotával játszani, akkor nem fog lollal is játszani, mert akkor bele, tehát abban is bele kell tenni az időt rendesen. És az okja, hogy a Heroes of Storm az viszonylag egyszerűbb, tehát ott rövidebbek a meccsek, kevesebb a hős, mert nagyon casual a cucc, de én mindig azt mondanám, hogy a dotába fektesse inkább az ember az idejét, hogyha komolyan akar játszani ilyen mobában. Én, e én ehhez nem szólok hozzá, úgyhogy... Hát igazából a fráse se tudja, én folyamatosan játszok egyikkel is, másikkal is egy-egy kicsit. Nyilván, hogyha tényleg úgy mélységeibe el akar benne veszni az ember, akkor, akkor célszerű egynél leállni. Majd egy casual játszani, meg tényleg lehet, hogy... De például az, Jobb. hogy, az, hogy ha, így egy-egy meccset, mi tényleg 20 perc maximum, arra pont jó, hogy Heroes of the Storm Tehát a maga kis egyszerűségével leül az ember, lejátszik egy meccset, aztán megy tovább. Engem ez az lehet, a... lehet, engem azért nem tartott meg ez a játék, mert hogy tényleg annyira egyszerű, meg, annyi, nincs benne olyan mélység, meg, meg a franc tudja. De lehet, hogy a játékosoknak a 80%-át meg pont ezt húzza be. Tehát, hogy például most elindítok egy Dota 2 meccset mondjuk, és akkor azt tudom, hogy valószínűleg a következő 50 percre semmi mással nem tudok majd foglalkozni, ami, ami hosszú idő, főleg a mai világban. Ja, ja, ja. Yeah. Úgyhogy most tényleg, hogy most leűz egy 10-20 perces meccsre, hogyha most kikapsz, az se idegesít fel annyira, mert nem ment el vele az időt, Mert hogyha most egy Dota 2-ben mondjuk a végén volt meg, és addig meg jó voltál, akkor az idegesítő. Hát igen, de nem mert te játszott Te meg... egy jót igazából. Tehát én a totálban hát, ennek... Igen. Annyi csak, hogy mondom, te Blizzard, ők így csinálják. Te megnézed, jó mondjuk a World of Warcraft, az pont nem egy jó példa. Doctor, az az Over vagy Heroes of the Stone. A hearthstone t is mondhatjuk. A Hearthstone az is tényleg végletekig le van egyszerűsítve. Mindegy, tehát egyik se tud olyat mutatni, ami eddig nem volt máshol de mindent úgy csinálnak meg, hogy a lehető legegyszerűbb legyen, minél nagyobb közönséghez el tudjon jutni, és minél, minél inkább. Tehát, tehát kis gépigény, leegyszerűsített játékmechanika, nagyon rövid betanulási időszak is hadd Ja, ezt mondjuk igen, ez így van. Ezt nem jól is csinálják. tehát hogy Van egy, van egy ilyen közönség, amit ami, ami ki kell szolgálni, és akinek tényleg túl bonyolult, de szívesen játszana egy ilyennel, akkor annak ott van a hírozott, de ezt is megadták a lehetőséget. Jaj, jaj, hogy... Például neked, aki akarod próbálni. Igen, aki, soha nem. Idegenkedik ettől a világtól. Soha nem. Fogom, és... De például az ilyen fajta emberek, mint nekem, igen, ez tökéletes. Pedig képzeld, de itt nem. is vannak napi vesztek, meg farmolni kell goldot, hát az neked. A... Nem tudom, én a blizzáról. nem, nem csipázom. A volt hát az régebben bevonzott egy-kétszer, de... Ja, meg klienst kell külön felrakni tényleg másikat. Ja, hát ezt meg már e. végképp nem. <laughs> Viszont ha már így a mobák szóba kerültek, akkor nézzük ez adott a kettő. Cucot így előre hozom. Jó, oké. Ez, hogy ez mi is lesz tulajdonképpen? Hát itt most a egy picit bekeményített. Ugye a rengeteg smurf akkont, meg ilyenek... Itt is nem, vannak mennek, ilyenek. Ha hogy ne lenne. Ja, én azt hiszem, csak csébe van meg az ilyenekben. Nem, nem mindenhol, mindenhol van. És hát konkrétan most befogják vezetni, és hát nem tudom, hogy bevezették-e már, úgyhogy inkább beszéljünk, úgyhogy befogják vezetni, hogy ahhoz, hogy te rangsorolt meccset tudjál játszani, meg kell adni a telefonszámodat, és ez nem lehet több fiókhoz ugyanaz. Azt ez. Szinte tök ugyanaz, mint a csébe, ami volt. Abba volt. is beliraktak egy ilyet? Ö, igen, ott ö, konkrétan tudsz annélkül is játszani, viszont, hogyha... rangsoroltat, nem? Rangsoroltat is tudsz a csébe, viszont annyi a különbség, hogyha hozzá van rendelve egy telefonszám, meg ugye a Steam Guard meg van csinálva, meg nem tudom hány a szintű vagy, meg minden, akkor tudsz menni, hú, most nagyon régen csésztem, de meg nem mondom, hogy az ennyi, hogy más rangsorolt meccseket, ahol általában olyanokkal dobnak össze, akinek a mobilja meg az ilyenek hozzá van csatolva. A, ilyen VIP ranket? Kicsit olyasmi, igen. Tehát, hogy oda nem jöhetnek be nagyon a smurf -fakosok. valószínűleg a csaló sem marad addig csalás, tehát, lebukik, mire addig eljut meg, ráadásul, uh -huh. hogyha a telefonszámát kibannolják, akkor egy új telefon is kell, ahhoz, hogy tudjon csinálni egy másik akkot. Úgyhogy most, már nem, úgyhogy most ezt már nem csak a játékot kell megvenni, hogyha mondjuk kibannoltak, hanem például a, most már tényleg kell egy új szimkártya egy új telefonnal. Palk, tehát szimkártyát sem tudsz. Szimkártya sem olyan drága. Ja, aki persze, aki nagyon meg a csinálni, megcsinálja így is. Jó, csak ez több macera, mert ezt nem nyilván. tudod intézni végig. De hogy hiad a kettőbe is ilyen van, ezt nem is tudtam, hogy ezt is bevezetik. Hát, ez most ö, friss hír napokban jött ki, hogy terveznek egy ilyet. Ezt tetszik, szerintem ezzel jó irányba megy ez a dolog. Hát kíváncsi vagyok, hogy merre viszi el az egészet. Hát igyekeznek kiszűrni a csítereket, meg a smurfokat. Hát még csíterek vannak dotában, én nem tudok róla, hogy lehetne. É, igen, mondjuk ott nehéz csalni. Biztos van olyan, hogy mondjuk nem tudom, kevesebb a kódánya az a ultim, vagy valamilyen hülyeség. De az nem, mert azt, azt, tehát az nem olyan, mint egy, <coughs> mint egy aimbot, amit úgy, úgy belehet úgy adni, hogy ne vegye észre a másik, mert Mindenki tudja, hogy mit tud a másik. Úgyhogy... Jó, hát, hát a is vannak olyanok, akik nem rejtik véka alá, hogy csalnak, pörögnek, forognak ja, hát össze. Tehát most jön be egy hülye gyerek, és ott fogja nyomkodni a kút végtelenül, vagy nem tudom, melyik az ulti, és azt, föl se engedi azt a gombot. Oké, hogy te fe, feltűnik reportoló de egy-két hétig lehet, hogy el tudsz szórakozni, míg ki van. Nem, hiszem. Na, ott ilyenek nincsenek. Szerintem most azért került az O2-be, berakták a cségóba, és ugyanaz a motor, hát... Igazából csak át kell másolni a mint yeah. hogy a nagy, nagy fejlesztés nem kellett hozzá. Mondjuk az jó lenne, hogyha úgy működne a cségúba is, mint itt. Tehát, hogy konkrétan ugye most itt arról van szó, hogyha jól értem, hogy nem tudsz rankedet menni, hogyha nincs mobilod kapcsolva. Ja. Yeah. Mert ott még van egy B lehetőséged, és az a baj, hogy ha nincsen elég sok ember, aki erre keresne rá, akkor bedobhat olyat is, akinek nincs a mobilja hozzá kapcsolva. Tehát fennáll a veszély, hogy olyannal összekerülsz. Itt viszont ilyen nincs. Mert itt csak ilyenekkel dob össze. Ja, aki komolyan veszi adat a kettőt, az komolyan veszi. Ennyi. Így van. Meg, amúgy az, is. Azt regisztrál az, mindent. Mobilt azt mindenki kapcsolja hozzá a Steamhez, mert eleve a Steam Guard az egy nagyon jó, hogyha mobilra kapod, mert kevésbé tudják elcsórni az akkodat. A másik pedig, hogyha piacra teszel föl cuccot, nem kell várnod 7 vagy 14 napot, hanem egyszerre leokézod a mobil appon belül, és már instant föltetted a piacra a kártyákat, vagy akármit. Így van, így van. És ez egy jó dolog. Hát jó ez a több lépcsős autentikáció, mert védik az embernek a az ingóságait, ó, így, így virtuálisan is. Mondjuk nekem az e, -e se volt bajom. Főleg, hogyha úgy csinálták, hogy ha úgy csináltad, hogy az akkodon másra a jelszó mint az e maileden meg ilyenek, így lehet kicsit bonyolítani, de ez, hogy mobilra kapod, és egy értesítést is kapsz róla, hogyha akárki mondjuk megpróbálna, a te neveddel belépni, vagy ilyesmi ez egy tök nagy segítség, és ki tudod szűrni az egészet. Csak akkor szívesen ezolni a, a mobilod. Ő akkor igen, viszont azt hiszem le tud választani. Tehát, ha le máshogy belépsz, akkor le tudod választani. Kapsz egy e-mailt, és az e-mailen keresztül tudod leválasztani a dolgokat. Ja, az ilyen egyszerű egyszerű. Hát akkor... akkor, ha az e-mailedet ellopják, akkor mindig fel tudják nyomni. De hát olyat... ja. igen. De hát, igen, olyat, olyat nem tudsz kitalálni, hogy ne, ne, ne törjenek föl. Tehát, hogy... Na, csak hogy. a dolgokat Igen. Hm? Tehát, hogyha valaki el akar lopni valamit, azt előbb vagy utóbb el fogja lopni. Sajnos. Persze, tehát... Teljesen biztos védelem nincs. Rosszul igen. Tettem. Meg hát Max írsz a Steam supportnak, ami amúgy hallom nem olyan rossz, és elég gyorsan odaadják. Tehát például annak idején nekem a Rockstar-nál volt így a Rockstar-komat el, elcsorta valaki, és írtam a Rockstar-nak, beírtam egy-két játékodot, hogy mi volt rajta, amit vettem, azt is beírtam, hogy honnan vettem, és körülbelül két nap után visszakaptam az akkomat. Szóval... Ja, nekem azon originál volt, de azt meséltem. Ja, igen, igen. igen. Ott sem, volt, ott sem volt probléma. Tehát azért elég gyorsan foglalkoznak az ilyenekkel, tehát. Ja, mondjuk Jó, ott ja az most... volt a gond, hogy ott nekem nem volt beállt ez a több lépcsős autentikáció. hát ezt érdemes így... bekapcsolni, hogy mindenhol. mindenhol. Hol van? De nincs mindenhol ilyen mobilos. Tehát az Originnek például mobilosa nincs, nem? Csak ilyen e-mailes. Az a maximum. Megtalálni egy Na, után igen, után ilyen igen, is. Igen igen, igen, igen, igen. De azokat nincs. tényleg mindenki kapcsolja be egyszerre, és, és próbálja meg azt, hogy az e-mail címeire, a belépő jelszó ne legyen ugyanaz, mint a mint az applikációban, mert az, az, az akkor még plusz egy fok, amiben nehezíted a betörést. A, a, a Uplay-en azt hiszem van ez a Google authenticator cucc. tehát hogy azzal tudod összekapcsolni és akkor azt a kódot tudod használni. Nagyjából olyan, mint a Steam Guard-ban ez a, ez a folyamatosan változó ja, ez a kód. Igen, igen. Tehát, ugyanúgy működik a, a Google Authenticator is, és akkor azt lehet használni. Jó, de hát mondjuk, nem tudom, Ubisoft takot ki akar ellopni. Hát, tehát, cincs. hogy oké, okay, origin még elhiszem, mert fifázni akarnak, jó ja. van steam, meg ott van mindenkinek az összes játéka, de most Uplay, play érted? Ja, ja, tényleg. Akinek volt egy AC-je, látta az összeset, hát. Ennyi. <laughs> Szinte. És azt is megvette Steamen. Így van. <laughs> Na jó van. Menjünk akkor tovább, hogyha már origin ről volt szó. Igen. Ez pedig a Star Wars Battlefront 2 multiplayer hírek, hogy hát itt azért eh, itt máshogy fognak dolgozni, vagy történni yeah. a dolgok. Ezt már múltkor is beszéltük egy kicsit, így érintőlegesen, nagyjából, mert akkor még úgy nem voltak letisztázva a dolgok, de hála Isten például azt a hülye toker rendszert kivették, amivel Igen, a járműveket Igen. tudtad feloldani, és valószínűleg ez a pont rendszer lesz benne, amiről múltkor beszéltünk, hogy hogyha amit szerzel a, a harctéren, azt el tudod költeni mindenféle extra dologra. Valószínűleg... basszus. Hogy... Valószínűleg a speciális fegyverek azok nem így lesznek megoldva, hanem toker rendszerrel. Tehát mint a BF egybe, hogyha megtalálod a nem tudom azt a terminátoros páncélt, és fölveszed, akkor az rajtad lesz addig, amíg megsz, maradok a, marad a rendszer, csak így Nem Elmet, az marad, csak a járműveket meg az ilyeneket veszik ki, de remélem ezeket is kifogják. Remélem Tehát, hogy ez jó lenne. És valószínűleg akkor úgy lesz megoldva, hogy megvan szabva, hogy egy pályán mennyi lehet egyszerre aktív. Tehát, hogyha van már három, nem tudom. TIE Fighter, akkor te negyedikén nem tudod aktiválni addig, amíg az egyik le nem, le nem lövik, mondjuk. Uh -huh. Tehát hogy, hát így ki kell várni, de hát tényleg a jobb játékosoknak kedveznek így valamilyen szinten. A másik, hogy mondták, hogy nem lesz Season Pass, de most már azt mondják, hogy hát nem is biztos, meg azt sem tudják, hogy pontosan hogy lesz. Meg Ez lehet, milyen kommunikáció lesz. már? Igen, igen. Az, amit tényleg Ez nem lesz, de aztán, hát lehet, mégis, is, nem is tudjuk. <laughs> Faszos, hát mi a követ csináltuk? Meg az is nagyon tetszik, hogy a, hogy a képességek, meg, a, meg az ilyen dolgokat annyira nem lesznek, ö, tehát ezeket meg lehet majd szerezni külön is, hogy klasszok lesznek, és mindegyik klassz külön tudod húzni, és külön lesznek a, a járműveknek is, meg a fegyvereknek is, tehát mint a régi betülfieldekben, hogy a tankkal, hogyha öltél, akkor a tank kapta az XP-t, és az is fejlődött mindenféle extra dologgal, itt is ugyanígy lesz megoldva, és amitől én félek, az egy bekezdés, ahol azt írták, hogy a Battlefront 2-t egy 80 eurós Elite Trooper Deluxe Edition-be is meg lehet venni, mm -hmm. amiben olyan bónuszok vannak, amik feloldhatóak lesznek, viszont, tehát a farmolással is, de ezek megerősített Trooper osztályok képességei. Tehát, hogy hogy bizonyos kasztok erősebbek lesznek, hogyha ezt megveszed már instant a kezdésnél, ami kicsit geciség. Oké, hogy te ezt meg tudod szerezni később, de hogyha ilyen jön veled szembe 16, akkor az téged nem fog vigasztani az első egy órában nagyjából. Tehát ez lényegében hát, mondjuk, egy... ha már így átmegy pay to az már ugye Igen. elég szopóág. Igen. Igen oké, egy... Most ez egy-két hétig mondjuk szopó, én azt értem. És ez tényleg ez rohadgás. Tehát ez, ez oké legyen benne skin, meg legyen benne egy olyan emotion, ami mondjuk integet a, nem tudom a rohamosztagos, és azt más, hogy mondjuk nem tudod megszerezni, még azt is leszarnám, meg szerintem ti is. De ez, hogy ez olyan mint hogyha vennél a BF-hez. Mondjuk az is szemétség, az is p 2 v már a régi battlefield hát, is ott volt. Csak XP boost. Nem. És meg az igazából az... már erősebb karakterrel kezdhetsz, Hát a Battlefield 4 is volt, hogy kioldottál minden képességet. 15 euróért. Hát jó, de ott nem voltak nagyon durva képességek, hogy annyival erősebb lett volna. Hát jó, csak itt mondjuk. Karakter. De most elindítasz egy karaktert, akinek van az alapfegyvere, meg az alapcuca, mindent ki kell oldani külön a fegyvere, meg a karakterem, vagy pedig van mellette egy olyan, akinek ki van oldva az összes fegyver, az összes képesség, és azt rak be, amit akar már az első perctől. Tehát ez geciség szerintem. De az összes többi az nagyjából jó dolog. Tehát én, én nekem ez a rendszer ez nagyon tetszik, ami a régi BFF-ekben volt, hogy ha ezt teszik bele a Battlefront, fondba az tök jó lesz. Akkor, ami például volt a battlefront-ból, hogy testre tudtad szabni a karakteredet, az megmarad az szerintem jó ötlet. De ha ezzel akarják megyíteni a fejlődési rendszert, az gáz. Jó, de most egy rohomos amit mit, mit szab ilyen... Hát jó, de Egyik úgy néz ki, mint a másik. Tök jó af, hogy lehet ilyet. Tehát, Tehát, vagy... A koszt a tudod rajta alakítani a pajzsán, tudod, hogy egy kicsit kicsit ez koszosabb lesz, és akkor az lesz. Vagy lehet, -e ilyen, ilyen skineket beteni profilokhoz, hogy például a hódbolygó az a havas, nem? A hiszem. Uh -huh oda Aha. nem teszel rá semmit, hogy el tudjál bújni, de például a tatúim vagy nem tudom melyik, ami már ilyen zöldebb, vagy terepszínűre feszted, igen, megkora jó lenne már. Hát ez egy kicsit ö, ilyen univerzum idegen lenne a terepszínű rohmasztagos. Ja, és hála Isten, <tos> hogy ezeket a hülye kártyás dolgokat is elvetik, hogy hogy tényleg, hogy most már tényleg aztok lesznek. Uh -huh, uh -huh. Az Amiknek még jó. te válogatod össze az elején, és nem kell várnod időre, meg ilyenek, hogy kiold a uh -huh. dolgokat, hanem már viszed az elejétől kezdve. Gondolom nem egy fegyver lesz, hanem akkor tényleg két normális fegyver be tudsz tenni, és akkor azokat válogatod. Hát reméljük. Meg reméljük, hogy lesz tényleg elég tartalom, és nem úgy oldják, mint a VF ben meg mondjuk itt, hogy van, kapsz fegyvert az. első szinten a második szinten, meg a tizediken, és akkor csókolom. Mondjuk ez a Battlefront-ban is eléggé meg volt csinálva, hogy ott azért van elég sok kioldható cucc. Már hát a az... DLC-kkel együtt. Ja, hát a DLC-kkel együtt, igen. Hát hát itt, ugye azok itt azok hogy hogy fogják megoldani, meg. ez, ez érdekes lesz. Lehet hogy, lehet, hogy nem lesz Season Pass, de lesz DLC. Én ja, attól, félek, attól félek, hogy nagyon úgy fog kinézni ez a játék, hogy ez egy 60 eurós free-to-play játék lesz. Tehát, hogy annyira durván belenyomják a mikrotranszakciót, hogy szinte nem tudod kikerülni majd ha hát normálisan ott, fejlődni. Hát megerősített kasztok benne, hát akkor, akkor ott kikerülhetetlen. Tehát most aki, aki nem veszi meg, az alapból hátránnyal fog indulni. Így van. Én attól, félek, én attól félek, hogyha ezt elcseszik, akkor a Battlefront-nak Tehát, hogy már az elsőt se szerették nagyon. Oké, okay, szép volt a grafika, de ezen kívül szinte semmi extrát nem tudott. És hogyha most ez is be fog futsolni, mert valamit elbasznak, akkor a Battlefrontot sem az Isten se fogja megmenteni semmitől. Jó, hát figyelj, itt a Battlefront 2-ben lesz egy kampány, ami már eleve erős. Nem ja, csak úgy hogy ugyanaz legyen, tényleg... az elsőben volt, a, amikor jönnek körökre osztva az ellenfelek. Nem, nem, lesz, lesz, egy normális lesz elvileg. És azért az eléggé fel tudja húzni egy Star Wars játéknak a népszerűségét, hogyha van benne egy normális történet, meg minden. Jó, de mondjuk mondj egy játékot, amit a dice csinált, és jó történet volt benne, és mi volt az a legutolsó játék, ami eszedbe most, ami megjelent idefele. Tehát nem a legutolsó, hanem egy, egyáltalán, mint a szemben olyan játék. Tehát én egyet ah, tudok ne. mondani a Bad Company 2-t, meg, meg talán volt rossz, még igen, meg talán mondjuk a Mirror Sedge-nek az első része, talán. Annak még úgy elment a sztoria. A történet basza hát, hát volt erős, nem? hogy volt az úgyhogy... Ja, tehát, az, az, mondjuk tök... tehát az nem vett el semmit. Az élménytől inkább akkor úgy mondom. Ja? Tehát a Bad Company 2-nek jó volt a story, a Mirószázs meg nem vette el semmit, de ezen kívül szinte semmi extra. Tehát most, ami, most hogyha a Bethel kapunk egy olyan storyt, mint a Battlefield 4-ben mondjuk, akkor most ha hiába lesz a Star Wars, az attól még az ugyanolyan szar lesz. Jó, de ez mind attól függ, hogy milyen forgatókönyvvirót tesznek alá. Tehát most nem a nice light a fejlesztők hívják szerintem a storyt. Ja, hát nem hiszem, de hát tudod, ott hát, a gondolom, dolgoznak, akivel szoktak, nem? Hát a Fenet tudja. Azért mégiscsak egy Star Wars cím új írna, mondjuk nem tudom, a jo, ne, George Lucas ne, a, az már balpasságokat csinál, de hogy például az izé, mondjuk egy Quentin Tarantino írna, az, az milyen Végre véres lenne a hó, mert oh, hogy a battlefrontban most nem, az egyáltalán. <gül> <gül> <gül> az, az, hogy akar... Jó, mondjuk lehet, hogy lézerrelőjük egymást, ebből egyből leégeti a semmet, lehet ezzel magyarázni, hogy azért nem véres a hó a játékban. Akkor milyen kíméletesek De, nem, hogy tudí, tudí folna. egy hogyha lelövik a kezedet, akkor egyszer elégesse az, az Jaj, R2, hogy nem ugyélvén Ennyi, hát Tök jó fejek. Megoldják. Itt, itt nem, lesz itt, <gül> izé, nem lesz itt bevérzés a havon meg igenesmi. Abszolút. Én is ki vannak mit hoznak ebből össze. De tényleg hogy tanultak, ha tanultak a visszajelzésekből, és ez egész a token rendszer mindenki szidott, mint a a bokrot, azt így elvetik. Azt szerintem egy nem, egy rossz, nem egy rossz ötlet. Látták, hogy nem, nem igazán épszerű, meg nem, nem működik úgy, ahogy ezt így gondolták. Vagy is értem, hogy hogy gondolták. Én, én nem tudom, én most úgy érzem, hogy én a pillanatban a kodot, kod az jobban érdekel, mint a Battlefront. De mondjuk tavaly. Úgyse fogod, úgy fogod megvenni? Nem fogod egyiket sem. De most ez ugyanaz lesz, mint a BF1, amikor jaj, de jó lesz, meg itt mondtuk, a siker, és akkor mi nem vettük meg, te megvetted, és amúgy körülbelül mi jártunk jobban, nagyjából. Igen, és én most is azt mondom, hogy egyébként nem egy rossz játék, de tényleg visszalépés a Battlefield 4-hez képest, szerintem. Így tartalomban, meg úgy, úgy mindenben. Hát a grafikában azért ott van, mondjuk. Hát ez jó. Kb, kb. ennyi. Amikor a BF4 is jól nézett ki, szerintem. Sőt, még most ja, is. Ja, ja. Igen, igen. Csügy. Tehát a DICE sok mindenhez nem ért, de, de grafikát meg motort azt tudnak fejleszteni. Tehát azt el kell ismerni. Ja, a játék manikor az működik? Aztán, hogy tartalom mennyi van benne, az már sok minden mástól függ. Így van. De hát meg a héten kiderül, hogy mi lesz ez a, az új kod. A Battlefront az meg majd gondolom az E3-on lesz promózva jobban. Valószínűleg. Gyanús. Ez mikor Csügy. lesz? Valami június, talán. Hát, akkor az év van. Valahol. Való nyár eleje, így rémlik nekem. De jó, mondjuk gondolom a kódból se fogunk kapni 30 perces gameplay-t meg ilyenek, hanem majd tényleg ez is az lesz, hogy ülnek egy fotelbe és levetik ja, a trélert. És levetik még egyszer. Igen, mert az tök jó, mert nagyon jó sikerült a trélert, azt meg kell nézni. <síns> és behívják Snoop hogy összehasonlítsa a, <síns> <síns> a Battlefield egyet ezzel. <síns> Pont a Snoop Doggot. Egy, egy tiszta pillanata nincs szegény csávónak, és akkor hát a... Szia, ilyen behívták ilyen a, a Battlefield 1 is behívták játszani, nem? Ott a, a nagy eventen, ahol Jaj, Vágni, Vágni lehetett a füstöt, és <laughs> csupo ember volt benne, hogy fogalmunk sincs, hogy mit keresnek itt. Meg ott volt még a Zekefron is, nem? Vagy a Kányével. Igen, igen, ott, ott volt. volt. A Zekephron az ott volt. A szegény ő is régebben elment el vonóra, meg, meg ilyen dolgokra, most pont behívják a Snoop Dogg mellé, hát is olajat öntenek a tűzre. Hát na, a marketinggépezet az dolgozik. De azt igen. nem is értettem, hogy ezt hogy gondolták. De most tényleg a következőre kit hívnak be, nem tudom, Bill clinton meg, meg mondjuk, nem tudom, Jennifer lopez tehát, hogy most ilyen két random embert oda csődtenek. De, de, de, de, ezek, mi? de ezek húzó erők? Most nem azért. Tehát oké, okay, biztos sokba kerültek. De hogy árérték arányban megérted behívni front, mert majd marra sokan fogják megölni, mert hígy egyet, mert hogy ez a csávó ott igen, volt. Igen, igen tehát egy hogy bemennek a boltba, be be be és meg tudni soha. Én, én szeretnék egy, egy kimutatást látni, látni, hogy, hogy le van írva, hogy hány darabot vettek meg azért, mert ez a csóka ott volt az elmentem, vagy a snoopdog. Tehát így nem, nem értem a, a dolgot. Tehát, nem, most gondolom, hogy be, bemegy a srác a boltba, és ott van egymás mellett a kód, meg a BF, és akkor Ah, vegyük meg a BF-et, mert ott volt az front. Igen. Az ekkert mondom, hogy összejátszik, Megveszem gyorsan. De nem a Call of duty volt, hogy valami Snoop a hangja volt benne a játékban? Ilyen drc ként meg, megvettel, és akkor ő dumált neked? Jó, hát ez. Valamelyik, valamelyik, valamelyik Call of duty benne volt. Az most benne. amúgy ezt te kérdezett tőlünk, amikor te vagy itt a legnagyobb kódos. Hát jó, de ti vagytok lelkesek. Tehát ti nem, nem veszitek meg, nem jár, de dobtuk egy csomó mindent. Gondoltam hát, ezt is. Hát ez fogalom nincs, hogy Snoop valami Valamelyikben nem. volt. De lehet, hogy nem Snoop dag volt, hanem valami másik nagyon kemény rapper. Ebből is látszik, hogy mennyire otthon vagyok a rap témában. Ja, szóval ezek azért tudnak, hogy látszik húzó címek lenni, húzó nevek. Hát, hát nem én tudom. Én, nem. én ilyenkor tehát én nézem az e 3 meg az ilyeneket is, csak fogom a fejemet és így, így elgondolkodom azon, hogy mit kezdik az életemmel. Hm. Ja, Tehát én, én, én komolyan mindenki azt gondolja, hogy itt nem tudom, a színpadon mindent kell virítani, meg ilyesmi, egy nagy lószart. Küldjenek föl egy embert, vagy még azt se kell, és játszon a játékkal, vagy vetítsenek le egy előre felvett gameplayt, ami ugye általában force for szokott lenni. Mert ja, és legyen a játék a jó ennyi. És legyen a játék jó ennyi, nem kell ide semmiféle csinadaratta. Nem bizony. És akkor az a baj, hogy nem így állnak hozzá. Igen. Hát, hát jó, most... marketinggel kell adni a cuccokat. Régen meg pont fordítva volt, nem? Tehát, hogy most a marketing most a sokkal nagyobb szerepet kap, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor hát tényleg persze. játékot kellett fejleszteni. A marketingben ott, ha beletolod a pénzt, akkor ez egyből látszik. Most ha a fejlesztésbe bele is tolod a pénzt, most az a hogy minél nagyobb a fejlesztő csapat, szerintem annál nehezebb a munkájuk. Mert hogy ennyi embert összehangolni, tehát hiába talolsz bele még több pénzt a fejlesztésbe, attól nem lesz jobb. Mert minél hmm. több ember dolgozik rajta, annál nagyobb szopás lesz összerakni valami értelmeset. Hát van. Kis, kis csapat meg nyilván sokáig dolgozik rajta, de azt ők meg nem csinálhatják meg, hogy, hogy egy évekig dolgoznak a játékokon, mert hát ki kell adni gyorsan a következőt, és így megy a futószalagon. Játékgyártás. Ez őrület. A marketingben meg nyilván odatolnak egy talicska pénzt, akkor az a talicska pénz az dolgozik. Igen, amíg szerencsére most kitalálták ezt a pénzvisszafizetés dolgot, és ez talán egy kicsit gát adsza ennek, mert hogyha valamit nagyon hype-olnak, és utána kipróbálod, és rohadtul nem az, mint például a No Man's Sky-nál, ahogy észrevettük, akkor <gül> Úgy két Úgy tudtam, órán hogy belül... ez lesz a rossz példa. <gül> de hát ez akkor a rossz példa, hogy ezt Igen. mindig fel lehet hozni, bármihez. Így, jó, így, így van. van, így van. Tehát, hogy ez például lehet, hogy pont ezért találták ki például Steam-en is, meg egy-két helyen. Elkép, Elképzelem, hogy egy örögasszony a visszaviszi a romlott tejet, és akkor mondja, hogy a No is visszahadták a pénzemet, drágám. Akkor ezt, ezt se fogom ennyi, eltűnni. Ennyi. <laughs> ja. De bocs, igen? Mit, mit kezdtetek még elmondani? Valamit? Ja, csak ennyit, ennyit akartam. Azt hiszem, talán. Végén ja, igen, még azt akartam mondani, hogy ez ha, ez például, ez ha egy kiadó látja, hogy valami nagyon félre ment, akkor sokszor ők is visszafizetik. Vissza Tehát én már hallottam olyat, most meg nem mondom melyik játéknál, de hogy például nem a Steam-en keresztül, vagy ilyeneken keresztül kapták vissza a pénzt, hanem konkrétan a kiadó mondta, hogy ja, hát ezt elbasztuk. jó ja, nem, a batman volt, nem? Az Arkham Knight-nál talán. De a is is a volt valami. De igen, ott igen, a Steam-en ment az a visszafizetésnek. csak a Steam-en, tehát ha Xbox-on vagy Playstation-on, tehát a Warner bejelentette, hogy ha visszaviszed, akkor visszakapod a pénzt. Hogyha meg megtartod, akkor később majd jönnek rájavítások. javítások, de, de hogyha akárkinek visszafizetik, aki nem tudom, egy héten belül jelentkezik. Mondjuk az nagyon félre csúszott az a játék megjelenéseben. Aztán startnál igen. igen. De azt úgy rendbe rakták, hogy azóta meg rohadt jó lett. Tehát, hogy hát egy volt kijönni vele akkor, ilyen állapotba, tehát ez hát... így magukat itt inkább az volt a baj, hogy más csapatnak adták a fejlesztés, mert például a konzolos verziók azok is bágosak voltak, de azok jobban egyben voltak, mint a PC-s. És a PC-s portot, azt meg valami fős csapat végezte, is a Rock szóval. az mindig is egy nagy szíves. Kicsit nehéz volt. És akkor ezzel szemben még itt vannak ilyen játékok, mint ez a Quick Champions, ami egyébként már összerakva egész jól, és még ki tudja, hogy mikor fog megjelenni. Így van. De már most vannak benne akkor a fasságok, hogy csak a fejünket fogjuk. Tényleg? Hát, ezek a bérelt izék, ne idegesíts, ez úgy fölcsesz. Ja, hogy a hősöket nem lehet megvenni, hát ez, valódi ez, pénzért? Hát vagy csak valódi egy... pénz? Aha. Tehát ez, ez, ez, hogy akár mennyit farmolok, na most elmondjuk, hogy ez is egy kicsit ilyen over vagy szerű lesz most a, a Quake hát Champion. a menő. Tehát, Igen, most ez a menő, tehát hogy jó, annyira nem lesz befolyással a különböző képességek, de mindegyik karakter más élettel, más sebességgel, más mérettel fog indulni, és lesz egy-két speciális képessége. Na most is az a baj, hogy ugye egy lesz ingyenes. Az most nem tudom, hogy mit tud pontosan, majd a Neo elmondja, de még mielőtt elmondaná, lesz benne rengeteg karakter, Richard akiket Akiket meg tud szerezni játékon belüli fizetőeszközért, viszont nem örökre. És én nekem ez a helyautom. Tehát, hogyha én játszok valami online lövödözős játékkal, és látom azt, hogy mondjuk vehetek alkád, de csak max. 7 napra meg ilyenek, ne, ilyen, ilyen ne, ez, ez a legszánalmasabb, amit ki lehet találni. És ráadásul az ID találta ki ezt, és a Bethesda fog erre rábólintani, hogyha ez tényleg így lesz, ez szerintem rohadgáz. Hát igen, de ez egy free-to-play játék. Attól még és valahogy, meg. valahogy ők pénzt akarnak ebből behúzni. Vagy oldják meg úgy, hogy mondjuk lehet kevesebb, jól is csinálni. kevesebb időre veszed meg a karaktert, de csak akkor pörög az óra, hogyha játszol vele. Hogyha mondjuk azt mondom, hogy megveheted 6 órára, de az a 6 óra az csak akkor fog telni, hogyha az akkor igen, azzal a karakterrel játszol. Igen, az mondjuk egy kicsit barátságosabb lenne, mert most úgy, úgy megy, hogy 5000 pont egy napra. Igen. Mert ez most konkrétan olyan, hogy, hogy tehát nem vagy belép a játékba, és szinte számolod a fejedbe, hogy csilingelnek a dolcsik, amiket elfizettél rá. Jó, nem a dolcsik, hanem a, az ingeni cuccok. Na, de most... Viszont ha jól megcsinálják, hogy a pontokat azért tudod gyűjteni rendesen, és egyébként úgy néz ki, hogy tudod gyűjteni rendesen, tehát hogy vannak ezek a napi challenge és itt nem úgy megy, hogy egy, egyet kapsz naponta, bár nem tudom a végleges verzióban mi lesz, de hogy itt egyből kapsz hármat és ilyen több ezer pontokat adnak egy challenge és még a meccseken is tudod gyűjteni a, a pontokat, úgyhogy elég, elég sok pontot össze lehet így szedni. És egy karakter mennyibe kerül, vagy most még ezt így nem csinálták meg? most, hát most jelenleg olyan 5000 pont egy karakter egy napra, ami azért húzós, viszont én úgy érzem, hogy itt nagyon, nagyon annyit nem számít, hogy te most milyen karakterrel tolod, mint mondjuk az Overwatch-ba. Tehát oké, okay, megvannak a karakterek, ez fönn van a Quake Champions honlapján is, hogy pontosan uh, mik a karaktereknek a, a statjai, tehát például az élet, az armor és a gyorsaság, hármas, így különbözik. Meg nyilván máshogy néz ki a karakter, mások a, az az audio is hozzá, meg a hitbox is más, tehát vannak a kisebb karakterek, azokat ugye nehezebb eltalálni, de mondjuk kevesebb hp van. És ugye meg a képesség, ami, ami van hozzá. Hát egy aktív képesség van mindegyik karakternek, és euh, terv is van videó a Quake Champions-nak a honlapján, hogy melyik, melyik miket tud alapból, tehát valamelyik láthatatlanná tud válni, valamelyik ilyen csíkot húz maga után, amit aztán fel tud robbantani. Tehát ilyen valami energia csíkot. Akkor az alaphős, ez a ranger, ami van benne, amit mindenki megkap ingyen, az például olyat tud, hogy lő egy ilyen egy ilyen sugarat, ami ilyen több funkciós, tehát meg tudod azt csinálni, hogy kilöved a sugarat és oda teleportálsz, ahol az megy. Ha azzal a sugárral eltalálsz valakit, akkor kinyírod. Vagy hogyha odalövöd valami tereptárgyra vagy falra azt a valamit, tehát ugye ott marad és nem teleportálsz bele, akkor meg fölrobban egy idő után. Ez egy elég univerzális ennek a felhasználhatósága, Tehát tudsz vele helyzetet is változtatni, hogyha bele teleportálsz, tudsz vele sebezni, vagy szinte instant kill lesz vele, szóval elég erős cucc. Azért ez a képesség. Szóval ezzel is simán el lehet lenni, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor most akar kvékezni. Mert amúgy meg a statokon kívül, meg ezeken a képességeken kívül a fegyvereket ugyanúgy tudod használni mint egyik karakterrel. Tehát ez a kvék inkább, ez a kvék champions inkább kvék, mint champions. Tehát, hogy nem annyira annyira megy el abba az irányba, hogy akkor máshogy kell játszani. Mondjuk azért máshogy kell, mert. Tehát azért a fő képesség azért, azért számít. Most ezt jól megmondtam, mi? Az, az <gül> az hát, úgy, nem, nem is. Igen, igen. Tehát az az egyetlen aktív képesség, amit el lehet nyomni. Ezt akkor végül is kompíta, mindenkinek egy szkéje van, hogyha úgy veszünk. Hát egy, meg, meg vannak passzív, passzív mm -hmm. képességek. Tehát van, amelyikkel például el egy lehet egy ugrani hát, a falról. Ja, értem. Vagy jaj, van, jaj. Amelyik, van, amelyik kifejezetten arra van kitalálva, hogy, hogy ezt a bunny hopot vele, mert akkor ő jobban begyorsul, tehát ő abból kap egy kis extra sebességet, hogyha uh -huh. így játszol vele. Szóval, úgy nagyjából ennyi. De mondom, a segyverek azok, azok mindegyiket, mindegyiket tudja használni, mindegyik. És most melyik van szerinted jobban összerakva egyelőre? Ez, vagy pedig az Arirthur nem Vagy Melyik neked a szimpatikus. Hú, ez egy marha jó kérdés. Mert konkrétan ugye ugyanabba ugyanabban a ligában versenyzik majd mind a kettő, ráadásul mind a kettő ingyenes is lesz. Igen, igen, igen, igen. Hmm. Ez egy jó kérdés. Hát, igazából a Quake a Quake Champions az, az tényleg hozza azt a feelinget, amit régen a Quake hozott. Az Unreal meg megtartotta azt, amit az Unreal hozott. Tehát így rendkültök meg mindenkinek a saját preferenciája, hogy melyik jött be jobban. Szerintem. Hm. Tehát mind a kettő tök jó, annyi, hogy az Unreal-t azt már most lehet játszani. Ja, igen, igen, igen. Teljesen. Hát mindenkinek, mind, hát. mind, a, két, mind a két csapata megvan a saját kis uh, milyen, ilyen kliens programja. Tehát épp beszéltük a felvétel előtt, hogy, hogy régen a, régen a Steam-en fönn volt ez a Quake Champions, amikor bejelentették, és akkor már lehetett azt hinni, hogy akkor az majd kijön Steamen, de most rákerestem, már nincs. Szerintem ki Úgy fog hogy... jönni. Tehát, hogy például én a... Hát, hát, a régen... ugye, ugye volt a Fallout Shelter, ami ugyanúgy Bethesda, és Androidon kezdődött az egész mm -hmm. az, amikor egy voltot kell ott nézegetni, és az például kijött PC-re, de a Bethesda-nak a saját Kliensében és pár napja megjelen Steam-en is. Úgyhogy... Aha, tehát akkor is átköltözött? Igen, igen, tehát hogy lehet, lehet, hogy ezek is jönni fognak majd, csak lehet, hogy egy-két hét után, hogy addig mondjuk egy-két ember letölti a klienst, és aki meg amúgy a klienstől óckodott, meg ilyenek, meg steam van, inkább annak hozzák Steam-re, és miután már több embert nem fognak behúzni valószínűleg. Igen, tehát hogy csak a a, tehát az átbételre, amilyen ezt a kliens, nem tudom. Igen. Majd kiderül. Én örülnék neki, hogyha inkább lenne steam mert ezek a kliensek. Ráadásul ez tényleg nem tud sok mindent. Neked hogyha ott van az összes ismerősös steamen, azért ott könnyebb összeszerezni egy csapatot, vagy látod, hogy ki játszik vele meg, hogy amint most ezt a kliens most külön elindítani rá, lehet, hogy fele emberem is alott róla. Igen, igen. Még egy ilyen címnél is, ami a Quake, ott azért sokat számít, hogy most ez kiön jön steamen, vagy sem. Igen. Hát azért, ha, ha lehet ez húzó cím is. Ha megnézitek, azért Quake mikor jelent meg utoljára? Hát jó hát alá. Ha. Ha ha. Ha ha Live-ot nem nézzük, akkor a négy volt az utolsó. Igen. És az is valamikor 2008. És ez a Quake Champions, ez így... inkább a Quake 3 arénának az újra gondolás. Az, azért ott eltelt egy pár év, úgyhogy most az új generációt megszólítani. Például lehet, hogy jó, most az ilyen öreg motorosok, mint mi, meg azt mondjuk, hogy jó, hát ez ugyanaz, mint ami 10 éve megjelent. De aki például akkor volt, Nyolc éves, az például lehet, nem ismeri, és most meg, ó, mekkora király. És tényleg yeah. király. De mondjuk, ha megnézitek, az, szinte az összes a játék fönt van Steam-en, úgyhogy valószínűleg ez is jönni fog elő vagy utóbb. Lehet, hogy mm. tényleg csak a zárt van ott, vagy nem tudom. Vagy a, a nyílt nem tudom most milyen van pont. Há, most nagyon zárt. Hát ja, most nagyon zárt. Akkor... Most annyira zárt, hogy én azon gondolkoztam, hogy csak annyit mondok róla, hogy nem beszélhetek róla. Jaj, hogy így. Mondjuk azt nem értem, elvileg. hogyha például embargó van, akkor attól még jót mondhatsz, nem? ja, ja meg, meg tényleg, tehát most elvileg az van, hogy így zárójelben oda volt írva a fórumon, hogy nagyon beszélni is lehet róla, de könyörgöm. Hát én végignéztem az interneten, egy csomó anyag van már róla, tehát amit most így elmondtam, az már mind, mind fenn van valahol máshol, meg, meg videókon beszéltek róla, úgyhogy annyira nem ilyen nem szigorú ez az embargó, annyi, hogy, hogy videóanyagot nem lehet feltölteni, csak azt, amit amit ők felraktak, amit egyébként marhára nem értek, mert a játék az baromi jól néz ki, baromi jók benne a hangok, tehát még azt se lehet mondani, hogy az az anyag, amit ők, ők felraktak, azt tudod így, jó, szépen össze van vágva meg minden, hogy abban nincsen bug, mert amúgy a játékban én sem találtam ilyen bugokat, hogy ilyen beragadás, vagy valami, pármi, olyan, amit így azt lehetne mondani, hogy jó, hát ez nem, nem jó, hogyha tudódik így, és látja valaki egy videó, mert ez így hülyén néz ki a hanguk azok nagyon jók, a játék az kurva jól néz ki, tehát a grafika az, az tényleg 2017-es. És egyébként meg marha jól fut, mert az, az most is szempont az id hogy ők ezt nagyon, nagyon az e-sport felé akarják vinni, és tényleg, hogy fusson úgy, mint régen a kvék. A régi gépeken nyilván. És tényleg rajta jó fut. A fegyverek is tök jó benne, úgy érzetre is jó benne dövöldözni. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mikor jönnek neki vele ny ny ny nyílt bétára, vagy valamire, mert hogy ez egy free-to-play lesz, tehát most így simán mondhatják azt akár jövő héten, hogy nagyok, most már játszott vele mindenki, aztán költsétek a pénzt. És egyáltalán nincs infó róla? Nem, nincs, nincs, hogy mikor jön ki. Nézegettem fórumokat, de sehol nem találtam róla semmi információt. Meg, hogy egyáltalán lesz-e nyílt béta, vagy hogy fog ez működni. Mondjuk egy tényleg egy play játéknál akkor hülyeség nyújt bétát csinálni, és utána azt mondja, hogy most mégse játszott vele. <gül> mert hogy gyerekek hát úgy csak értek érte pénzt. De akkor hát, ki hagyhatját nyugodtan, igen. Sima megcsináltnak, az oké, okay, most még nincs kész, mindenki játszott vele, de mondjuk még nem lehet beledobálni a pénzt, ha ez így működne. Bár lehet, hogy ez meg marketing szempontból nem jó, mert ráunnak rá az emberek addigra, mire oda kerül, hogy már dobálhatnak bele pénzt, és akkor meg az újdonság varázsát nem tudják kamatoztatni dollárokban. Vagy én nem tudom. Hát a fene se tudja. ja. Na, mondjuk az biztos, hogy én ezt, a, én ezt jobban várom, mint az Unreal-t, tehát régebben is a kvéket, én azt jobban szerettem, mint az unreal Én mind a kettőt tudom ajánlani, és igazából tényleg mind a kettő free-to-play, úgyhogy az emberek azt játszanak, amit akarnak. Majd Így van. Úgyhogy mindegyikkel játszanak. Is, azt is lehet. A is a már free play úgyhogy... Mondjuk az mennyire érdekes már, hogy, hogy ez, a, ez az arena shooter, ez már annyira, hogy úgy mondjam, vesztett a népszerűségéből, hogy a kvéknek is ilyen free-to-play-be kell kijönni, ez az emberek azt mondják rá, hogy oké, okay, akkor tényleg ennek lehet így. így hát le... a manapság már ez, yeah. ez nem Tehát menő. Én... Tehát nem tudom. Ennek, ennek pont ellent mondta az, amit a quake live-val csináltak. Hogy ingyen ja, esport, és aztán fizető, szóval ez Ja, elég fura. fura. Mondjuk ebből szerintem nagyon esportot sportot akarnak majd csinálni, és az esportnak sportnak az meg jó, hogy minél nagyobb tömegek hát, tud igen. behúzni. Igen. Tehát az esport, sport meg free to play és népszerű, ha ezt így És mondjuk forbánban... Egy, és mondjuk a gépigénye is egy kicsit gyengébb, most sem igen. árt, mert akkor még több emberhez eljut, úgyhogy... Hát jós kárászhatók ezek az id Játékok, ugye A Doom is elég jól futott mindenkébe. Ja, ja, ja, És az, az, az is baromé jól nézett ki. Úgyhogy nagyjából ez, ez arra, arra az, ugye, hogy az a motor futalatta. Meg hát itt úgyis inkább az FPS, ami fontos, nem pedig a grafika, úgyhogy ha itt mindenkire minimumra fogja levenni az e Sporton, úgyis úgy ja, az, az lesz, a mindenképpen el fog futni, úgyhogy hogy nem lesz ezzel probléma. Meg hát mi például a DUM is, a, ahogy visszaemlékszem, meg néztem róla a videókat, baszus minimumon adj nézett ki, még úgy is. Tehát, hogy nagyon durva. Hát abból mondjuk, nem az e-sport. Ja el, nem, de egyébként. úgy mondom, hogy maga a motor, tehát hogy, hogy, a, igen, hogyha igen. nem állítottad maxra, akkor is rohadt jól néz ki az egész. Ja, jól össze van rakva. Igen. Jó megcsináltak. Talán az ID-nak ez a motorja marha jó, meg a a, a Dice-nak a, ja, a Igen. Fast Fast az még elég erős. Tehát az mondjuk, így... mondjuk én az ID-t jobban szeretem. Tehát például annak idején volt a, nem tudom, játszottatok evel a Rage? Nem? Uh -huh. De Hiss. is nem? Na például abban, én, én a mai napig emlékszem, hogy abban olyan animációk voltak, meg úgy, úgy meg volt csinálva benne a fizika, hogy ahogy lőttél, így az ellenfelek úgy estek össze, meg ott, oda kaptak, ahol éppen lőttél, és, és olyan öröm volt nézni az egész Igen, harcot, mert az a játék ebből a szempontból jó volt. És az is rohadt jól nézett ki, minimumon is, meg maxon is. Ugyan, az a játék így? nekem fenn van a majd egyszer végig játszom listán. Az egy jó megvan. játék, csak a szintlépés hiányzik belőle nekem mm. egyedül, de amúgy, amúgy az egy játék, és én azt ki is toltam. És nagyon tetszett az, hogy volt benne ilyen autós rész is, és azt is lehetett fejleszteni. És, és a multi konkrétan erre volt ráhúzva, erre az autós őrületre, ilyen roncsderbys rakétalövős, és amilyen hülyé hangzik, annyira volt jó, úgyhogy mondjuk most nem tudom, hogy még hányan játszhatnak vele. Multiba? Hát szerintem nem sokan. De mondjuk akció keretében ilyen 4-5 euró. Úgyhogy én, aki szereti a lövöldözős játékokat, meg tényleg El a, a nagyon jól összerakott cuccokat, ilyen 20-30 órát, 40-et simán bele lehet tenni. Á, wow, az ez minden... már egész szép. Igen, mind ezt mindenkinek ajánlom. Mind, Ami a játékban játék. tök érdekes, hogy az éjjel. A Récsben. A igen, igen. Hogy, hogy az éjjel az úgy van megcsinálva, hogy különböző enem energi ellen kell harcolni, és mindegyik más, hogy harcol. Igen. <kül> Tehát vannak, akik bekerítenek, vannak, akik. Tehát, így megvannak a különböző harcmodorok a különböző féle típusú ellenfeleknek. Amiért tökéletes, hogy más játékban egy nem tudnak normálisan megcsinálni, még csak most is egy 5-6 ott körülbelül. Azt Játék közben úgy éreztem, egy Rage játék közben éreztem, hogy, hogy szerintem a fejlesztők se tudták néha, hogy mit akarnak. Hogy ilyen borderlendszerű valamit, vagy egy sima FPS-t, mert például mellékküldetéseket, meg ilyeneket fel tudsz venni, van benne craft crafting rendszer, van benne egy kicsit ilyen tuning a fegyvereknél, de fejlődni úgy nem tudsz, tehát hogy kicsit ez is, kicsit az is, közben van egy autód, amit szintén tudsz fejleszteni, és vannak ilyen sandbox részek, ahol egyik helyről kell átmenni a másikra, tehát úgy azért van benne tartalom bőven, és tényleg, tényleg rohadt jó, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Megmondom, ilyen pár euróért simán be lehet húzni. Jaj, az már nem drága. És most már talán minden gépen elfut. Azért régebben voltak problémák, nem, hogy azért az elég nagy gépigényű jelentéknak számított, amikor kiért. Az elején volt gond, és főleg a Radeon kártyákkal, de hát az ugye az, ja, igen, megjelenés az, e az, e az egy százalékát érinti, szerintem nagyjából az emberiségnek, úgyhogy mert mindenki másik Nvidia-ja van. Úgyhogy Tehát, itt mindenki mondta, hogy AMD minimum szaggatott neki, én meg konkrétan egy, egy, egy GTS 250-es Nvidia 512 mega ramos kártyával játszottam high-on, nélkül 60 fps Itt meg valaki itt hogy Radeonon nem neki ki van meg ilyenek. Hát én meg így, jó van. Én meg ki játszottam. Az ennyi. Szép. Ennyi Igen. volt a Izé. Lesetagadhatnál récs, hogy akkor melyik, melyik céghez volt ő közelebb a, Amúgy az, az, az ID softal, amikor eztek csináltak. Az összes ID játék, meg az összes Bethesda mindig Nvidia jobban fut, az majd nézzétek meg szinte. Tehát, hogy nem tudsz olyat mondani, ami nem. Hát úgy rögtek össze a motorot, gondolom. Hogy hát biztos. Inkább biztos. ez volt az elsődleges, azt aztán próbálták portolni AMD-re. Az ilyen érdekes már, nem, hogy már nem is, egy PC port, hanem AMD port, értitek? <laughs> Viszont tényleg, a, ha már megemlítettük a, a, a Dice-nak a motorját, most Frostbite. Frostbite, igen, az előbb mondtuk is, nem mindegy. Szóval az viszont mind a két platform, tehát mind a két kártyán tök jó megy. Mert én, igen. én attól féltem nagyon, hogy nekem ugye régen AMD-n volt, és hogy, hogy az inkább a Frostbite, az inkább AMD közeli. Cuc, hogy féltem, hogy majd akkor nvidia szar lesz, de nem. de nem. Tök jó fut most is minden. Ez, az abban, hogy az AMD-sek hiszik ezt, hogy meg az nvidia n szar lesz. Nem, az AMD lesz szar, és kész. Ennyi. Pont ennyi. Mi? Ne, most tényleg, amúgy lehet, hogy most tényleg sokan hiszik, hogy vítenünk meg minden ilyesmi, de én például nekem volt, egy-két ismerősöm régebben, akinek AMD-je volt, Radeon is mondta, hogy milyen jó, meg olcsó volt, meg minden. Én nekem világéletben Nvidia-m volt, és, és rengeteg olyan játék jött ki, meg olyan játszottunk, még akkoriban, hogy neki szaggatott, vagy, vagy rosszabb volt a beállítása, mint nekem, is, nekem meg flottul ment. Úgyhogy. Nem tudom, meg, meg amúgy azt hallottam, azt viszont csak hallottam, nem tudom, hogy így van-e, hogy az AMD-nek ez a, ez a felületi rendszere, ami ugye az nvd nál az experience, hogy az Nvidia-nál az jobban összevarrakva a pecselés meg az ilyen rendszer, hogy a radeon az kicsit bonyolultabb, hogy ez tényleg így van-e, azt nem hát tudom. Hát a fenet, ugye szerintem mind a szar, ezt nem lehet ja, sem akkor. megcsinálni, mert annyi játék van. Már az amd nél próbáltam, ott. ott nem működött annyira. Az Nvidia-nál hát, is. Itt tök jó, mert az Nvidia-nál földob egy kis ablakot, van egy új driver, rákatintok, letölt letöltés, kész. Tehát, hogy... ja, jó, az, mondjuk, az mondjuk igen, az működik. Nagyjából ennyi. Fogjuk rá, csak így a... Azt néztem, hogy a telepítőt viszont utána nem törli le. Tehát, hogy az ember nem néz utána, hogy hova töltötte le a telepítőt a, az Nvidia. Akkor utána az úgy ott marad, és így foglalja a helyet mondjuk a cémekhajtón. Hm. Tehát jó, de mondjuk most már majdnem minden ilyen hülyeség tesz mindenféle marhaságot a gépre. Jó, de azért úgy Néha a át nézegetni. <coughs> de van átnézegetni. A... Viszont <coughs> így visszatérve a kék Champions, nem tudom én mit lehetne arról így elmondogatni. Hát pálya az jelenleg nincs benne túl sok a zárt Tehát amíg fönn vannak a honlapon, azokat lehet játszani. Körülbelül... Kíváncsi leszek, majd behoznak-e régi ilyen kék háromarénás arénás pályákat? Például azt az űrben ugrálósat, aminek már nem mondom, mi a, a neve. Nekem is, amúgy. Hogyha például ilyeneket behoznának, az mekkora dúranna már? Hát a mostani pályák közül az egyik az ilyen full retro, ez a Blood Covenant, ez a régi. Úgy is, úgy is néz ki, vagy csak a felépítése szempontjából? A felépítése? Hát ez, ez a. Az a az folyosók minden felel meg ilyenek. Valami MD6, vagy mi volt régen a neve? A kékbe. Ja, hogy ennyit retro, ja értem. Aha. Hát, hogy az, az teljesen az a pálya. Hát akkor simán lehet, hogy majd ilyen régebbi híresebbeket még hozzácsapnak folyamat. Még a moddóhatóság az nem tudom, mennyire lesz ott a játéknak. Igen, ha ugyanaz a... lesz, mint ahogy a Dumnál beharangozták, hogy hát ez tökre moddóható lesz, aztán kaptál hozzá egy olyan pályaszerkesztőt, amiben ilyen fos pályákat lehet összerakni, aztán örülni neki. Hát, ha annyi lesz, akkor az nem egy nagy Keresztés. Na pedig akkor moddóhatóságban lehet, hogy az rég le fog így győzni, mert ugye ott meg az nagyon erős. Jaj, de a, mondjuk ott is, ott, is csak a, ott is csak a a cud, tehát a magán a a belül lehet fölrakni hozzá ilyen cuccokat, ilyen módokat nem? Tehát, hogy így kívülről annyira sem nyitott. Én én az jó, az, az Unreal Engine-ban, amiket mondjuk ott elég sok minden össze lehet rakni. Hát én csak arra emlékszem, hogy ott pályákat, fegyvereket, meg karaktereket az bárki feltölt, uh -huh. ha ezt használ. Tehát, hogy modolhatóság szempontjából ebből kiindulva jobb. De mondjuk hogy lehet hát lenni a őket. őket. Ha megjön Steam-re, és például kap egy workshop támogatást, akkor már a quake ez gondja ebből a szempontból. Hát azért ott még sok a ha. ha. Ja, ha, hát ha, ugye, igen, persze, de, de hogy ha, ha összejön. Ez ha-ha, ha. Igen. Eléggé. Hát itt egyelőre erről nincs hír, hogy milyen moddolhatósága lesz a játéknak, úgyhogy valószínűleg semmilyen. Hát az ilyen free-to-play játékoknál moddolhatóság az... Az így nyújtja a kettő egymást, mert ha az lenne, akkor ki a franc fogja megvenni a forszkineket a játékban. Amik egyébként... Hát ugye a Doom-ban meséltem, hogy ott milyen klassz skinek voltak. Itt sem érzem az átítő erőt a skinekben, hogy ez az milyen kúrva jó lézik. Nem tudom miért zavar téged a rózsaszín aknövető, tehát hogy én simán el tudom képzelni. De az baj, nem kell elképzelni, meg megcsinálják neked. És úgy sokkal jobban fáj, amik oda eléd. De egyébként nem, nem a rózsaszín dolog, tehát a például a Galaxy imposter több többértem a Hello Kitty is rózsaszín kis bogyó lövőt. tehát azt, azt tetszett. Csak itt, itt úgy ha csinálták meg, hogy itt például is jól. Hát, vagy, szóval lehet, hogy, vagy lehet, hogy tényleg mondjuk a Gatem City impostorba oda beleillet ez a hülyeség. az is lehet, hát A dúgba meg, ott annyira nem. Szólt. Igen, igen. Tehát ott a GATM City impostorba akármit belerakhatsz, mert az egy nagy barhasság. Tehát most okay, nem tudom, mögötted repked egy, egy, egy, egy ilyen mini Batman plusz, például nekem úgy van beállítva. Igen, Lát, igen hogy ez is mekkora egy fasság, és hogy ott meg több beleillik, de most egy ugyanilyen betennének a dumbo hogy ott lenne mögötted egy ilyen mini, nem tudom, valamilyen szörny, ott egy plusz démon ott lenne a, a vál, igen. Hát hát igen. Ezt kicsit igen. hülyén vennék ki magát. Figyelj, én el tudom képzelni, hogy ezt még majd beleteszik ide is. Ja, tőlünk veszik majd az ötleteket. Figyelj. Free to play <laughs> játék, ezt valamit el kell adni. <laughs> Muszáj. Vagy tudod ilyen. Ilyen rózsaszín lesz a vér, hogyha azzal a fegyverrel lövedd meg, amit megvettél ezébe. Ja, azért, igen, tudod? igen. Vagy ilyen, vagy ilyen kis plüssökesnek ki lesznek. a testéből. Nem a, nem a belekesnek ki, hanem ilyen kis csillámpón. <laughs> vagy tudod, van az a, van az a karakter a, a Quake Championsban, ami így húz maga után egy ilyen csíkot. Az meg ilyen, ilyen szivárványos lesz, mint a nyanket, tudod? És <laughs> lesz egy olyan mindenki az a futkozna, szerintem az, ha, ha lenne száz euró, akkor megvennék annyiért, leszarnák szerintem. Jaj, ez ugyanolyan, mint, ugyan mint az Unicorn is, meg a malac a, a Heroes of I, ja, tehát ott is szerintem mindenki azzal akar menni. Szinte. Ja, ugye biztos lesznek itt is én elborult meg minden anyám kínja, amit majd össze lehet a, a nélkül másolni. ma már nincs ilyen, tehát az, az mindenképpen van. kell. De hát látjátok, hogy múgy ez működik, tehát a Dota 2 is tök jól életből. tehát úgy továllják vala pénzt, mint a buszáj lenne. Igen. Úgyhogy a Champions is erre fog rámenni, menni. Hát jó. Jól. hogy legalább nem adják el pénzért, mert simán megtehetnék azt is, hogy azt mondják, hogy na itt egy 60 eurós játék. Hát ugye a az Ubisoft, azt a beszéltük hogy, Az elején mondjuk azt beszéltük, hogy a hősöket majd lehet, hogy meg lehet ilyen pakba venni. Most már nem vagyok benne biztos, mert azok is föl vannak árazva a játékba. Meglátjuk, hogy ezt hogy, hogy oldják meg. Mert ha azt mondják, hogy, itt, hogy 40 euróért itt van az összes, vagy 30 ért akkor még lehet megis érni. Ez konkrétan akkor olyan, mintha megvennéd az Overwatch-ot, és megkapod az uh -huh. összeset, amúgy megjátszhatsz vele ingyen. Kicsit ez a, ez a Ubisoft-os megoldás lenne, amit a Rainbow Six-nél csináltak, hogy ott is azzal, hogy hát megveszed a, Igen. az alapjátékot, és akkor unlokolgatod ki a fősöket, olcsón, vagy ezt az olcsósított verziót veszed meg, és akkor drágában unlokolhatod őket. Lehet, hogy ezt még, ezt még ők is még így mérlegelik, hogy mi lenne a jó. Ja, akkor Le, itt még nincsen, de az, az már má elmond hogy free to play lesz. Az hát, mindenképp, minden igen. Az ja, biztos. És hogy mindenki megkap egy karaktert, ezt a És mindenki ugyanazt kapja. Ja, ugyanazt, ja, igen. Ez igen, igen. Az, az, az alapkaraktert, ezt mindenki megkapja. Jó, ezt szerintem, telenleg, a bayregett... be, fog futni, be fog futni steam szerintem mindenképpen ránézünk. ja, Úgyhogy. Ja, ja. Ah, csak legyen már nyíl... Legfeljebb, hogyha ha nem tetszik, letörlőd. Tehát ez a jó az ingyenes játékokban, hogy ha pay is, vagy valami ilyesmi, eljátszol vele egy pár órát, és el tudod dönteni, hogy kell-e ez neked egyáltalán vagy nem. És mégsem azután döntöd el, hogy kifizetél érte 60 eurót mondjuk. Úgyhogy itt szerintem ez marazsak embert be fog húzni már eleve azzal, hogy kvék. Igen. Meg az, hogy ingyen van. Meg az, hogy még jó is. Igen. Meglátjuk. Így van. Ez lehetne a mottonk is, ez a majd meglátjuk. Na, ahogy nézem, végebben is értünk Igen, a igen, úgyhogy a, majd majd most így végeztünk is Hú, uh, a kodot majd meglátjuk jövő héten Azt majd meglátjuk, ú, uh, végre megvan az adás címe <tos> <tos> Sosem volt még ilyen, mindig egy, oké, okay, 62. adás a franc legyen a címe de ez, de ez már, itt már megvan a cím, úgyhogy Jó, nem egy clickbait cím Mert hát, sen, senkit szintén. nem volsz be, hogy majd meglátjuk Na, hát mit látunk meg ugye? Ugye? Hát, De érdekes. ugye pont ezért clickbait. Nem, nem. Úgy, úgy kell, hogy először beletenni valami érdekeset, és így mutatjuk. Ezt így bele kell írni. Na most ez most ez a nagy clickbait. Hogy itt az új kék Champions milyen lesz? Mutatjuk. Jaj, jön, jön az új kód, hogy mennyire lesz a világháborúban a másodikban? Mutatjuk. ez így. Így kell csinálni. Vagy, a, vagy azt kell, hogy nem hiszed, nem hiszed el, hogy mi történt, vagy valami ilyes, igen, ilyen, így, ilyen maraság. Vagy nem esetleg, hiszed hogy, el. hogy kíváncsi vagy, milyen szétfűrészelve vegy iPad, és akkor, és akkor azt is így. Uh, ma láttam egy ilyen, ilyen videót, hogy azt hittem, hogy a férfi sétáltatja a kutyákat, de mikor közelebb léptem, nem hittem a szememnek. És ja, a videón igen. az volt, hogy egy férfi sétáltatja a kutyákat. Én, én nekem ilyen rengeteg van Facebookon főleg, hogy például a férfinak fájt a lába, ki és amikor felnyitották, nem hitték el, hogy mit találtak meg ilyenek, és már nem kattinkodtok ilyen hülyeségekre, de tuti hogy izé lesz, nem tudom, egy át vagy valamilyen maraság, ja, tehát, ja. Hogy, hogy ilyen abszolút semmi para. Engem is ezt szoktak behúzni, de ez a kutya sétáltatós, ez, ez, így, ez így érdekelt, mert hát az volt a Jó, képen, hogy kutyákat sétáltat, és tényleg az volt. Mi van? Nem, Hagyjatok nem már végig. Nem zsákba macskát, ha belegondolsz. Hát na, erre ja, szól a clickbait. Igen. Tehát Te az, így... Meglepődtem, hogy tényleg csak kutyákat sétáltat. <gül> így gondoltam. Jó, mondjuk, ezek ilyen nagyon okos kutyák voltak, tehát érdemes volt megnézni a videót, mert így látszott, hát, hogy be, volt, be voltak tanulva. Ott, igen, mit, okosan. De lehet, egy, volt, nem, nem, nem számoltam ezt de valami 5-6 kutya lehetett ilyen, ilyen német juhász, és így be voltak tanítva, hogy a csávóval tényleg így, így itt meg lehet volna mindegyiknek a helye, hogy koordinátálja, hogy melyik hol megy, meg lehet, hogy ezek ilyen vakvezeték kutyák voltak, és közben figyelték a, a viszét, a, a környezetet, hogy akkor olyan autó innen, meg ilyesmi, mert hogy néha olyan fulán beálltak. De ugye érdekes volt. Na mindegy. Ez, ez már nagyon nem gaming téma, úgyhogy... Ez, ez keresd meg, és valami. lindad amúgy. Ha, Szerintem a még itt megvan a... valahol. Mozogva, ezt nem akarom nézni, mert én kíváncsi vagyok, hogy mi sétáltatta a kutyákat, hanem egy férfi. Hát egy csávó volt, igen. Jaj, és így tett... ennyi. Tehát így lelövöm a poént, ebben nem lesz semmi más, csak hogy a csávó kutyákat sétáltat. Vagy ők sétáltatják a csávót, meg ez is lehet. <sívan> ez volt a csaba. Egyébként először azt hittem, hogy tudod, a csávó, és ezek ilyen nagyon okos vaka kutyák, de amikor már a harmadik keresztezésnél nézett körbe, <sívan> ott már volt, hogy lát a csávót, úgyhogy itt én nem erről van szó. Ja, hogy ezt már beleteszem a show neki meg és döntse el, hogy, hogy ez most így átbaszás vagy átbaszás. Ez biztos még nagyon durva. Reméljük, hogy ez kisebb átbaszás lesz, mint a kód bejelentés. Így van. Mert most ez a kód bejelentés mondjuk olyan lesz, mint az Xbox Scorpio új bejelentése, amikor szinte semmit nem tudtunk meg, csak azt, amit eddig, akkor az nagyon jó lesz. Hát most az, ami a baj. Hát nem tört minden, tört minden, ki kiszivárog, minden kiszavá, kiszivárog már, mire bejelentenek valamit. Hát jó, csak azt mondták, hogy bejelentenek valamit, aztán azt jelentették be, hogy amúgy az lesz, amit korábban bejelentettek. És itt egy videó. Nem fog mi történik rajta. Na megvan a kutyás. <gül> nem. <gül> csak azt mondom, így ezt nem. így jelenték be. Tudod. Ja, igen, igen. Mondjuk most csak hullámverés lesz ezen a Call of Duty bejelentő. Ja, mondjuk lehet, hogy majd az lesz az új trailer, hogy ezt a hullámverést nézzük két percig. Így van. A végén felírják, hogy Normandia. Ja, és akkor mindenki tapsol, ah. megörjön. Igen. Akinek akik eleget fizettek, hogy azért tapsol, megörjön. És lesz a trélerben Robert Downey Jr., meg nem tudom, kik szoktak megdenni a ko-trélerekben, ilyen Megan Fox, meg ilyen hülyék, ilyen Ú, Tényleg, az hogy hozzák össze a második világháborúban, mert ezek általában ilyen kicsit ilyen vicces, meg ilyen celebes trélerek, tehát hogy így. Meg el tudom ott képzelni, vagy és Úgy a karja. Tom Hanks, mondjuk. Ja, tényleg. És akkor jönnek valami drámai jelenetet. Meg kell menteni Matt hát az csak nem. Hát Az egy is. másik film. Igen. Ez teljesen. <gül> igen, meg ott odaül, ha utazni a Marsra, vagy a partoszállósnál is a Matt Damon t kellett megmenteni. Ott is igen, a azt, Ryan közlegénynél. Akkor egy szerencsétlen. A francnak mentették meg, meg azt a szerencsétlent. Egyszer csináltanak egy filmet, ahol nem mentik meg. Ú, neki. Ja, de, várjál, az az interstellar volt. Ó, bocs, ha lelőttem a point van, aki? Hát ez elég nagy spoiler volt, <gül> <gül> a moziban. No, Ebből a szempontból jó a film. <gül> Végre nem mentik meg azt a rohadékot. <gül> ne, az egy jó film amúgy Az is. amúgy is jó. Igen. Nem, nem ne, ne hallgassatok, ne, ura, nem tudja, mit beszél. Túl nem. sok Activision a játszott, és Akkor hülyeség. Akkor készüljetek fel, készüljetek fel rá, hogy... Tápláltak az agyába. Hogy ez egy meg. Am amikor amúgy csinált valamit a Mad a filmben, nem mondom meg, hogy mit, akkor úgy örültem, <gül> hogy végre az a romhadék megérdemeltette köcsög. De ez már a tényleg nem, nem le. A szemét láda. Na jó, de akkor zárjuk sorainkat. Meg minden. Köszönjünk el. Búcsúzzunk el a hallgatóktól, ha még itt vannak. Ha nincsenek, akkor is elbúcsúzzunk tőlük. Sziasztok. Sziasztok Aztatok sokat. Sziasztok.